Sok mindent már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi bosszantó, hogy sehol egy, de itt most nem az a szöveg jön, csak előjött belőlem. Hozzátéve, hogy régen volt annyi mondandóm, mint ma, ehhez képest Ádámmal beszélgettem, és le is késtem itt a szignált, mert hogy jobban foglalkoztatott az, amit ő mondott, illetve amiről beszélgettünk. Ma a 2019. október 18-a péntek van, és 4 percel múlott reggel 7 óra. Ma a 2019. október 18-a péntek van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Így múlik az idő. Jó reggelt kívánok, ez a Kéfejöncsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János műsora. 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott egy kifejezetten helykereső műsor, amely a jövő helyét is keresi, és ezügyben majd az önök segítségét is kikéri, de nem mai és nem a jövő héten. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy a jövő héten csak törtökön és pinteken lesz érül a bonyolításuk kejfején. Csival, arra is felhívnám szíves figyelmüket, hogy november 4-én az egy hétfői nap. Este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz. A személy összetétellel egyelőre nem fárasztanám önöket. Én ott leszek, ha csak lenemesem a lábamról, és szívesen elvárom önöket, ahova mármint az akváriumba belépés továbbra is dítalam. Két telefonszámos elérhetőségen van 061-489-0999, illetve 0630-677-1161. It's Friday I'm Hát nem egy pillanat, ebben jön ő. De hozz a telefonodat is létsződ. Aló, jó reggelt kívánok! Eljutott önhöz esetleg az angol nyelvű kampány szórólap, amit a Momentum szórt szét a 9. kerületben? Nem. Nézzen utána, legyen szíves! Segítsen nekem, mert... Ez mondja... Magyar Nemzet, Magyar Nemzet online -on megtalálja. Jö, de Vagy majd... esetleg jó, elmondja jö, jö... az e-mail címet, elküldöm önnek. Jó, dörö, pont fialap fialajanoskuka.gmail.com tehát mint dr.dörö.fialajanoskuka.gmail.com de árulj el, hogy mi van rajta. Köszönöm szépen, elküldöm ennek, jó? jó? rendben van. Téphővárosi Választási Bizottság, Helyi Választási Bizottság útján. Tisztelt Fővárosi Választási Bizottság, XY fellebezést nyújtok be a Fővárosi Választási Bizottság 2019 évi polgármesterválasztás eredményének megállapításáról szóló törödem törödem. A Budapest Főváros 9. kelet Ferencváros helyi választási bizottság törödem polgármester jelkén nyilvántartásban vett egy döntés, 2019. december 12-én jogerőre emelkedett a választási eljárásról, törödem dörödöm Az ügyben érintett természetes jogi személy, jogi személy fellebezést nyújthat be. Az érintettségem alátámasztásaként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek deredem, deredem hivatkozom. Tényállás leírása. A Budapest főváros 9. kerület 6. számú egyéni választókerületében a 23. szavazókörben a választás napján ismeretlen személyek a szavazókörből távozó választópolgárat némelyikének borítékot nyújtottak át. Ennek tevékenységnek több szemtanúja is volt, és az érintett választókerület egyik képviselőjelöltje, Torzsa Sándor úgy nyilatkozott, hogy feljelentést tett választási csalás gyanúja miatt. Erről egyébként a 444.2 cikkben is számolt be, néhány órával később. Mindezek ellenére a 23. számú szavazókörben működő Szavazatszámával a bizottság elnöke nem tette meg a jogszabályban előírt intézkedéseket. Itt jogszabályi hivatkozás következik, ugyanis ha a szavazást, választás, szabadságát veszélyeztető esemény miatt fel kell függeszteni, tekintve, hogy a sérelmezett tevékenység felvetette a láncszavazás, illetve a szavazatvásárlás gyanúját, így a szavazókörben megállapított eredményt sem fele meg a valós választói akaratnak. Ebben az esetben pedig az adott szavazókörben a választást meg kell ismételni. Fentiek miatt kérem annak megállapítását, hogy a Budapest-fűváros 9. körletszám. Jéni a 23. szavazókörben működő bizottságnak a választás megállapított döntése törvénysértő volt, és rendeljék el az adott szavazókörben a választás megismétlését. Fléger Tamás munkáspár polgármester jelölt 2019. Október 17-én, tehát tegnap Budapesten. Ez valamikor 15 óra 50-kor érkezett, és Dombóvári Csaba egyzőre, remélem, jól mondom a nevét így nem tette lehetővé azt, hogy négy órától Baranyi Kristina már mint polgármester tudjon belépni a bakástéri épületbe. Ezt már fejből mondom, hogy ennek a szavazókörnek a szavazatait egyébként tudtommal, ha megváltoztatnák, akkor sem lenne érdemi változás az eredményben. Valamiért azonban Fléger Tamás munkáspárt így döntött, és a helyi választási iroda pedig ö, felfüggesztette az eljárást, amely emlékezettem szerint 72 óráig tart, Ez ezzel a pontosan mi történik, ne kérdezzék, mert evel nem vagyok tisztában, és olyasmit nem akarok mondani. Öm, ezzel kapcsolatban egy bejegyzés született, Ádám, vissza kéne jönni, mert itt eltűnt a te oldalad. most az a kérdés, ez enyémen betöltött Ez valamiért nem akar betölteni, de hogy miért? Ezt nem tudom. Ennek kapcsán egy bejegyzést tett közé Baranyi Krisztina a Facebook oldalán. Azt szeretném önöknek megmutatni, de az én telefonom valamiért ezt nem tölti be. Úgyhogy igénybe veszem az Ádám telefonját. Úgyhogy mi nem tört, barú halvány Neked se több? be? Ha Ádám! Nem adottatta? Nem félértettemek akkor. Hát, utána az én nem tölt be, így... szeretném elkérni ugyanazt, amit az előbb elkértem. Jó. Ma 16 órakor léptem volna hivatalba, 10 percvel a jogerőremelkedés előtt megtámadták a polgármester választás eredményék, nyertek három napot. Ez két dologat jelenthet. Vagy ennyire pitiáner, kis kistilű a banda, vagy kell még idő, hogy eltüntessenek mindent, amilyet börtönbe mehetnek. Rettegnek? Van miért? És 612 komment van, ami ugye nem tekinthető kevésnek. Ha valaki ebben belenéz, akkor azt látja, hogy zömmel, visszaadom, köszönöm szépen, zömmel, vagy szinte kizárólag támogató beírások vannak, amelyek ugye egyértelműen azzal vannak összefüggésben, hogy ezt kormányerők idézték elő, ki más idézhette volna elő. Én megkerestem Fléger Tamást, el is jutottam hozzá, de köszönte szépen, nem akart beszélni. Ez majd beszélgetési téma lesz kettőnk között, majd Baranyi Krisztinával a jövő héten pénteken 4 perccel, nyolcsor után, és önökkel is, majd az elkövetkezendő percekben, miközben nagyon csúnyán nézek a telefonomra, hogy bizonyos funkciókat miért nem akar produkálni, különös tekintet arra, hogy ilyenkor műsorban az egy másodperces nem működés, is belőlem türelmetlenséget vált ki. Ezzel kapcsolatban fel kell egy kérdést Bácska Jánosnak, amit tegnap elfelejtettem megkérdezni. Most megkérdezem... Külföldön tartózkodik, ha a vonal nem tökéletes elnézéskér. Jó reggelt, köszönöm szépen. Uh, ugye egyetlen kérdést tennék fel, az pedig azzal kapcsolatos, hogy elfelejtettem tegnap megkérdezni az én hibám és köszönöm a rendelkezésre állását, különös tekintettel arra, hogy lelkileg valószínűleg nem könnyű visszarángatódni állandóan abba a szituációban, amiből fizikailag már kilépett, hogy az a gyanú föl, vagy az a vád megfelelő rész aláhuzandó, hogy azért is történhetett volna, vagy azért történt a múlt héten, vagy ezen a héten, a hétfőn iratmegsemisítés a hivatalban, vagy azon kívül, mert szokatlan módon, szemben a korábbi gyakorlattal, egységesen, szabadságolták a 9. kerületi önkormányzat dolgozóit, és ez mint egy lehetővé tette némelyeknek, akik ezek dacára bent voltak, vagy éppen ezért mentek be, hogy ott, vagy a környéken irat megsemmisítés folyjon. Az, hogy ilyen megsemmisítés folyt-e, ezzel kapcsolatban van egy, egy kérdés, kérdésem egy röpke kérdés, tehát egy kérdés, két alkérdés, a másik pedig az, hogy ezen szabadságolás kapcsán mit tud mondani, ez a mostani alkalom más volt-e, mint négy évvel ezelőtt? 5 évvel ezelőtt tájékozhatást kértem jegyző úrtól ezen vádakat illetően, és az az információ, azokat az információkat kaptam, hogy... De hogy érti, Öt 5 évvel ezelőtt, ezt most nem értem. 4 évet mondott, 5 évvel ezelőtt volt önkormányzati választás. Tehát 5 évvel ezelőtt fordult elő önkormányzati választás. Uh -huh. Akkor volt hasonló a helyzet, akkor más jegyző volt, az idén 120 kolléga vett részt a hivatalosan a választások lebonyolításában. ezeknek a kollégáknak szabadságot adott, engedélyezett, és az összes irodavezetőnek szabad kezet adott abban, hogy ki hogy rendelkezik a irányítása felelősség alatt lévő kollégákkal, az eredményezte, hogy voltak, akik bent voltak, voltak, akik nem. Ez mint egy, hát, beszések szerint 30-50 kollega jelenlétét feltételezte a Bakástéremért Valán utcai ez más, ez más szituáció, mint ami volt 5 évvel ezelőtt? Tehát, hogy öt évvel ezelőtt is ugyanígy volt? Szerintem igen. Mert ugye arról van hogy aki. akkor más volt a, a jegyző? Igen, más volt a jegyző, máshogy rendelkezett mert a helyi választás. Volt-e íróta... azzal kapcsolatban bár, bármilyen. E, tehát történt-e annak érdekében szabadságolás, hogy ott olyan tevékenység folyhasson az önkormányzat épületében, amely annak érdekében történt, hogy annak a tevékenységnek, amely jogszabályellenes vagy nem feltétlenül jogszabálynak megfelelő, ne legyen szemtanúja? El nem tudom képzelni, értelmét sem látom, ezért is sajnálom, hogy tegnap 10 perccel 16 óra előtt megtörtént, ami megtörtént, mert jól látható, hogy ez csak továbbfokozza a kérdélyeket, és ezek szerint az a 601 néhány komment bizonyíthatja, hogy nem feltétlenül hasznos ez senkinek. Ilyenkor mi történik? Ezt most csak kérdezem, tehát ilyenkor mit vizsgálnak? Tehát ilyenkor 72 óra, vagy nem tudom, hogy egyáltalán ennyi, vagy ezt már ne kérdezem öntől, ezt már kérdezem attól, a ez tartozik. Hát én is, én is csak találkozni tudok, hát hogyha nyilván a felvetésben szereplő állításokat ellenőrzik. És az ellen lehet fellebbezni? Az ellen a döntés ellen, ami most születik, majd? Hát reméljük, hogy nem. Nem tudom fogalmatni. Önnek személy szerint vagy a pártjának van-e köze ahhoz, amit egyébként de facto a Munkáspárt polgármesteri jelöltetett? Biztos nincs, hát fogalmam nincs, hogy mi érdekünkben állna, ez. Hát ez csak fokozza a hangulatot. Tehát ön személyesen semmit munkát, nem tett annak érdekében, de... hogy ez a szituáció alakuljon ki? Jó, ja, nem, hát persze, hogy nem. Én annak örülnék, hogyha ha ott tartanánk, mint a főpolgármesteri hivatalban. Ott valahogy barátságosabb a légkör. Így aztán az átadás Mind átvétel... Mindkét, mindkét fél részéről. Nem voltak fenyegetések, nem voltak fe feltételezések, se rossz sem se másként. Nem, nem hiszem, hogy ez használ bárkinek. Ha minden rendben van, akkor az átadás átvételre a jövő helyten sor kerülhet. Felőlem már hétfőn is lehetett volna, hogy ennek vannak <coughs> bizonyos feltételei, kormányhivatalnak jelen kell lenni és hát össze kell készíteni ezt, mennyiségű fizikai és hát mondjuk az is fizikai, ami a számítógépekben van, tehát ilyen hálózati dolgokat. Én is szeretnék már túl lenni rajta, hogy bebizonyosodjam, hogy a felvetett gyanúk azok mind alaptalanok. Köszönöm szépen a rendelkezésre Köszönöm szépen én is. Viszont Önök Bácska Jánost hallották Ferencváros polgármesterét, és a legkülönböző úton próbálom betölteni, nem sikerül. Azt kérdezem önöktől, hogy a dolgok ilyetén állásához van-e bármilyen hozzászólásuk? Félnek, rettegnek, nem akarnak börtönbe kerülni, másfelől pedig a munkáspárt, amely vagy összeköthető a fidesz vagy sem. Bácska val minden esetre nincs összekötetésben, vagy legalábbis ő ezt mondja, és amely megokadályozta a Ferencvárosban azt, hogy Baranyi Krisztina polgármesteré váljon. 061 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Nem, köszönöm szépen. Köszönöm. Az e-mailt megkaptam, köszönöm! Azzal ma biztos nem foglalkozom, mert nem szeretnék kutyafuttában foglalkozni dolgokkal. 0614890999 és egy. Van-e annak jelentősége, hogy ma 16 órakor léptem volna hivatalba, 10 perccel a jugerő emelkedés előtt megtámadták a polgármesterválasztás eredményt, nyertek három napot? Ugye ez a nyertek három napot, ez kire vonatkozik? Ez két dolgot jelenthet, tényleg két dolgot jelenthet -e? Vagy ennyire piti Jáner kis stíli a banda, vagy kell még idő, hogy eltüntessenek mindent, amiért börtönbe mehetnek. Rettegnek van miért, és itt van egy zárójel is, hogy Fialaj János reggelit többször említette, hogy furcsán viselkedett Bácskai János. -9 0 at 1 hét egy Minden nap kísérleti műsor, december 20-án utolsó adás. A jövő csak csütörtökön és pénteken lesz élő lebonyolítás November 4-én, hétfő este fél nyolctól nagyon messzire jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában. Fléger Tamás munkáspár polgármester jelölt fellebezése, és ami mögötte van, senki? Aztán kidobhatom azt az ételt, amit nem én főztem, de felraktam az étlapra. Én ezerrel nyomom a féket, és ezer egyel nyomom a gázt, ezt tapasztalják. Ez ma és a közeljövőben felteltem minden nap így lesz. Őszintén nem értem a hallgatásokat, de tudomásul veszem. 0614890999, és 0636771161, fél nyolckor Navracsis Tibor következik, addig még 5,5 perc van. Bele beszélni a telefonban, mert nem lehet érteni. Ajjaj. 81, az darab szavazatot kapott Fréger úr a választáson, a 21 ezer érvényesen leadott szavazat. Én ezt elmondtam, hogy ennek a, ez eredménye nem fog változtatni. Én nem ezt kérdeztem, uram. Nem tudom, hogy amit, amit, amit kérdeztem, arra van-e mondandója? Benetes, hogy ez az ember ezt próbál itt kavarni ebben az ügyben. Nem ez tudom, ő, hogy... ez ügyben nem állt rendelkezésre, de az a szöveg, mert szerint nyertek három napot, ez két dolgot jelentett, vagy ennyire piti jelen, kistérő a banda, vagy kell még idő, hogy eltücs, eltüntessenek mindent, amiért börtönben mehetnek, rettegnek van, miért ez nem keltette fel az érdeklődéset? Oké, rendben van, tudom, Amit ön elmondott, azt a felvezető szövegemben elmondtam. Én a vonal alatti részre és a vonal fölötti részre lettem volna kíváncsi. 0614890999 és 0636771161. Nem telefonálnak, és ez nem egy társas játék abból a szempontból, hogyha önök nem játszanak, akkor én nem játszom. Jó reggert! Haló, Jó reggert. Igen, Jó reggert! E, tegnap én mondtam azt, hogy ezt az egész irat megsemmisítős történetet, a boltba bemenő embert, aki átment a másik boltba, ott is kísérhetett, ez ezt a baranykisztelemmel találták ki, így akarják tovább feszíteni az egyébként is feszültségköt. Ez nagyon ez lényeges dolog. Ez az, hogy az. Ez, nem, ez, én ebben látom a dolog Tudja, ami engem alapvetően foglalkoztat, és erről még hallanak részleteket ma és az elkövetkezendő napokban is, és én ezt megmondtam előre. Mindaz, ami 2019 október 13-a előtt történt, az lehetséges, hogy másokban el, nyomtalanul eltűnt október 14-ére, belőlem nem. Ráadásul érzelmeim is vannak, pró-kontra, Baranyi Krisztina mellett és ellen, Bácskai János mellett és ellen, azon emberek közé tartozom, akinek nagyon sok érzelme van, és alapvetően ezt is kordában kell tartani, amikor beszél. Én azt gondolom, hogy én, nekem nem tetszik sem az, ahogy Baranyi Krisztina reagál, nagyon nem tetszik, és nagyon nem tetszik az sem, ahogy egyébként Karácsony Gergely az első találkozás alkalmával felterjeszti a jubileumi közgyűlésen Demszki Gábort és Tarlós Istvánt az utóbbinek van jelentősége Budapest díszpolgárának, de erről nem áll módomban megkérdezni, mert arra sem maradt ide, hogy visszajelezzen, és itt szeretném elmondani, hogy én Karácsony Gergelyt legközelebb akkor keresem, ha ő egyébként valami életjelet ad, mert én Értem azt, hogy ő nagyon elfoglalt ember, de barátjaként nem kell, hogy rám tekintsen, de mint egy olyan stratégiai partnerére, akire eddig igényt tartott, legalább annyit küldhetett volna, hogy az elkövetkezendő időben nem tart rám és a szolgálataimra igényt, és sértettség semmi sincsen bennem, megbántottság annál több. Um, szóval érzésem szerint Baranyai Kriszenek úgymond gerjesztik, gerjesztik ő reagál, nem szépen reagál, de éppen ezért teszik alá még ezeket Szerintem Baranyi a... Krisztina rea reagál így. erről majd fogok vele beszélgetni a jövő éten. Tegnap este tettem egy bátorlatalan kísérletet, de elkerültük egymást. Baranyi Krisztina ugyanis Szerintem kizárt dolog, hogy ne legyen polgármester. Az a kérdés, ez a, 70, ez a 72 óra, ez megére egy ilyen bejegyzést, és azok az emberek, akik e tekintetben szinte teljes melszélességgel felzárkoznak mellé, azok tisztában vannak-e, hogy olyan olajra öntenek tüzet, amely olajra való tűz nem szolgálja az érdekeinket, mármint a tekintetben, hogy békésen éljünk, miközben én a békétlenségből élek. Igen, én egyet értek egyébként. De ugyanez egyébként vonatkozik a Karácsony gergeire is. Ezt a belső hangom diktálja, miközben hozzám közel álló ember azt mondja, hogy de én is így viselkedtem volna e, hasonló szituációban, könnyen lehetséges, akkor rosszul cselekedtem. Igen, köszönöm szépen, csak Én is. Egy telefon még belefér. Ha nem telefonálnak, akkor felhívom Naurasi Stibort, és, és akkor már ez ügyben nem telefonálhatnak. 8 óra után telefonálhatnak, hiszen a 8-tól 9-ig terjedő időszaka minden igaz, csak a mélyénk lesz, mert azt nem fogja megzavarni Karácsony Gergely. Jó reggelt kívánok! Lakatos István, jó reggelt! Gondoltam rá reggel az más gyere. ügyben, de azt majd később osztom meg veled. Figyelek! Jó. Olyan érzésem van, mint az amerikai filmekben, amikor az amerikai katonák ott maradtak Vietnámban, és nem szóltak nekik, hogy vége a háborúnak. Hát ami október 12-én meg egy akár megfelelő hang nem is lehet abban a felfokozott helyzetben, hogy mindkét oldal győzni akar, október 14-e után ez a hang nem, nem elfogadható Baronyi Krisztinától, hogyha békét akar. Ez és mindaz, ami indulatként felgyőlemletben, és amelyet ő szeretne minél hamarabb tettekben is eleget tenni, és ebben meg van akadályozva, ez nem magyarázat arra, hogy ilyen szöveg szülessen? Szerintem nem. És Karácsony, Gerg és karácsony Gergely sok... és Tarlós István? Pont azon gondolkodtam, hogy mi van, hogy ha 15 óra 50-kor a fővárosba is beattak volna egy ugyanilyen kéremet. Miközben ők már kellemesen a polgár, Igen, házeg, ebben igazad van, de nem ezt kérdezem. Neked hogy tetszik azt, hogy a Karácsony karácsonyi a Gergely díszpolgárnak javasolja a Tadlós Az első találkozásukat követően. Hát de nem tudok válaszolni, mert azt kell mondjam, hogy aki 9 évig meg 20 évig vezeti a várost, az tényleg megérdemlő, hogy legyen díszpolgás. Én ezt értem, de mindaz, ahogyan beszéltek egymásról még aznap ez egyébként egy nap. Nagyon jó, nagyon jó, amit mondasz, tök véletlenül, megnéztem tegnap, de tényleg véletlenül a, a tarlósnak a megafonos performance. -t. És ahogy akkor beszélt a karácsony Gergely Gergelyről, hogy a, a Tordai Benszenek mondta, hogy a maga bölön bolond főnöke, aki mindenre alkalmatlan, ezek után elég diszanás volt, ahogy beszélt vele három nap Szóval akkor mi a helyzet a diszpolgársága? Két független eseményről beszélünk. De nem a kéne, diszpolgársága... hogy több idő eltelje, tehát ennyi idő ad, ah, a porcelán? Nem, nem, nem, nem, nem, Ez nem időkérdés, hát a Tarló István a választás esztésének pillanatában is megérdemelte már, szerintem, hogy diszpolgár legyen. A a milyen módon beszélt korábban, csak ezt legyőzi. Pont az ellenkezője, mint amit a baranyeg. Ezt én értem, de ahogy az egyik eltúzott, a másik se, ugye a másik is nem ugyanolyan mértékben eltúzott. A módja igen, a ténye nem. Köszönöm. Nehéz a kettőt szétválasztani, de neked sikerül. Jó lehet. Hát lehet, hogy belőlem hamarabb lesz mezőr, mint önből. Miért? Mi történt? Hát semmi a rádió ö, elhallgatása után. Tehát nem, ja, ne, tehát nem biztos, hogy pillanatok alatt, ö, tehát eddig az elmúlt héten még nem jelentkezett a Fidesz, vagy bárki más, hogy szeretne alkalmazni uniós biztos, női uniós biztosként. Engem viszont december elsőjéig meghosszabbítottak a jelek szerint. Azt akarul a életbe. bocsánat. Ez mit jelent? Hát ugye ez ugyanúgy működik, mint ahogy a kormányoknál, hogy a, az előző kormány, úgy vívő kormányként addig van hivatalban, amíg az új kormány meg nem alakul, így van a bizottságnál is. Az eredeti dátum november 1-e lett volna, amikor a von der Leyen bizottságnak meg kellett volna alakulnia. És éppen a héten, talán tegnap előtt jelentették be az Európai Parlamentben, hogy mivel... Ugye három jelölt hiányzik jelen pillanatban, vagy három biztos jelölt hiányzik. És ez akadálya a bizottság meg Ez akadálya, mert a bizottság akkor alakul meg. Ugye a, a bizottság azzal alakul meg tulajdonképpen, hogy az Európai Parlament egy jóváhagyó szavazást tart róla, ezt viszont csak akkor tarthatja, amikor mind a 28, potenciális a 27 november esejétől tagállamnak uh, jelen van a a bizottságban. Ezt ilyenkor az ember kap egy szerződés kiegészítés, vagy ez micsoda? Nem, mert nem, nincs szerződésünk, hogy október 31-ig tart. A miniszter is ilyen, ki van nevezve, és addig, addig miniszter, a biztos is addig biztos, ameddig ezt vissza nem vonják. A Jean-Claude Juncker közli, vagy ez hogy megy? Ez egy jó kérdés, mivel még sosem voltam nem már nem biztos. Ezt én nem tudom. Nem, azt hiszem, hogy ez észre fogjuk érkezni, hogy már nem mi vagyunk. Ja, öbb, de a meghosszabbítást a... az kiközölte önnel, vagy milyen módon? De olvastam az újságban. Olvast az újságban a saját kinevezését még egy hónapra, vagy a meghosszabbítást? Nem, nem, nem. Hát ugye nem, ezt, hogy mondjam, 14 óta, novembere óta tudtuk, hogy nekünk addig szól a mandátumunk, amíg a rúzbizottság nem alakul meg. Csak azt is tudtuk, hogy az Új Bizottságnak az volt az ambíciója, hogy november 1-ig -én, Én ezt Hát, illetve nem kell különösenben hivatalosan értesíteni minket arról, mert addig dolgozunk, ameddig azt nem, amíg nem látjuk, hogy megalakuljon. Tehát ez a, a december egy es egydel hogy akkor ez december 31 lesz, vagy ki tudja. Hát igen, az Európai Parlament szóvívője azt mondta, hogy legkorábban december 1 kezdheti meg a munkáját a Fondaláját. És ezt ön az újságból olvasta? Igen. És előtte nem is tudta, csak sejtette? Hát sejtettük, sejtettük. Azért. De nem tudta. Mi is beszéltünk róla korábban. Hát tudni nem tudtuk, mert most vált tényé, amikor az Európai Parlament bejelentett, hogy a maga részéről ugye elvileg az eredeti dátum erre a bizonyos beiktatási szavazásra, tehát bizalmi szavazásra fogalmazunk így, október 23-a lett volna, a Strasbourgban uh -huh. akkor a Strasbourg uh -huh. Ahhoz, hogy ezt a hogy ezt a szavazást meg tudják tartani, ahhoz legkésőbb, október 21-én meg kellett volna tartani az utolsó meghallgatásokat. Most ahogy haladtunk előre az időben, és egyre szűkült, a, vagy egyre közelebb kerültünk az október 21-i határnaphoz, úgy vált egyre világosabbá, hogy nem valószínű, hogy a három biztos jelölt október 21-én meg lesz hallgatva, egyszerűen meg sincsenek még nevezve, illetve a magyar meg van nevezve de a román és a francia nincsen megnevezve. És... Ezt tekintetben mennyire elengedhetetlen feltétel, amiről olvastam, de ha ma butaságokat beszélnék, az tudja be nyomott állapotomnak, hogy kötelező, vagy nem kötelező, hogy minden ország egy férfi és egy nőt nevezzen vagy ez nem kötelező, nem. vagy ez, ez nem kötelező. Semmilyen, eszköze nincsen, semmilyen kemény eszköze nincsen Ursula von der Leyen-nek arra, hogy ezt ikényszerítsem. Annak idején Jean-Claude Juncker is azt kérte a tagállamoktól, hogyha lehet, akkor több jelöltet jelöljenek, akiből ő válogathat. Volt, aki beteszthetve, volt, aki nem. És most Fonda Leyen csak ennyit tud tulajdonképpen, hogy kéri a tagállamokat. És ezt az maximum azzal honorálhatja, hogy aki eleget tesz a kérésének, annak kedvez mondjuk a tárcák elosztásánál. De egyébként semmilyen... De semmilyen fontos. nem fontos. Ez lehet fontos, nem biztos, hogy így történik. nem én de kényszeríteni nem tudja a tagállamokat arra. A bizottság elnöke az egy elég omnipotens ember bizonyos tekintetben. Hát, ami rögtön ezt is hogy nem omnipotens, és csak bizonyos tekintetben omnipotens. Jól beszél, de e tekintetben nem köti semmi? Nem, rosszul kérdezem. E tekintetben köti bármi? Tulajdonképpen köti a tagállamok döntése. A bizottság elnöke visszautasíthat jelöltet, de nem nem kérhet konkrét embert. Nem, nem ezt mondhatja... kérdeztem, azt kérdeztem, hogy a területtel kapcsolatban kidönt. Ő, ő, arról ő dönt. Arról ő dönt az, az tehát ha reggel fölébred, az az akkor az úgy szabadak, van. Az, az teljesen szabad a Igen, ő azt mondja, El ő az, a mai formában az belefér, egyébként ezt egyszer teheti, tehát utólag nem mondhatja azt a Navracsisnak, hogy De. most hirtelen téged át, izé átküldelek védnek a kapus pozícióból. De. De. Azt is megteheti? De. De. De. De. Azt is megteheti. A, a, a, beiktatás előtt, a beiktatás előtt bármikor előtt Utána? Utána is megteheti tulajdonképpen. A kicsit macerásabb. Megtörtént ez is. Günther Öttinger, a német biztos, Igen? digitális biztosként kezdte a pályáját a biztottságunkban. És amikor Kristalina Georgieva, a bolgár biztos, elment a világbankhoz, aki egyébként a költségvetésért volt felelős, akkor Öttingert tette át oda, és a bejövő új polgárbiztos, aki Georgiára uh -huh. előtt, őt a digitális ügyeket, Tehát, mert ez közben is átmogatheti. Uh -huh. Úgy viselkedik, mint egy miniszterel. Ezt akartam, igen. igen, igen. igen. Félszavakból megértjük egymást. Oké, okay, rendben van. Um, rossz a kérdés, de mégis itt van bennem. Örül neki ennek az egy hónapnak? Nem. <laughs> <laughs> Nem. Nem, ezt, ezt szoktam mondani az ismerőseimnek, hogy én úgy vagyok vele, én nem tudom, hogy ön, illetve a hallgató. Én ismerős voltak, vagyok? Nem, azt mondom, hogy azt szoktam mondani az egy ismerős... csak azt akartam belőni, hogy egyébként, hogyha... Oké, okay, igen, igen, igen, igen, igen. Hogy úgy vagyok vele, mint amikor utolsó éves egyetemista voltam. Igen. Én nem szerettem utolsó éves egyetemista lenni, mert már tudtam, hogy annak most ott vége lesz, és valami más fog elkezdődni. Uh -huh. De hátra volt még belőle, nem tudom, uh -huh. két hónap, három hónap, és úgy szerettem volna már az, ami túl lenni, kezdődjön az a valami más. Uh -huh. Hát de ez nem, de ő most nem mondhatja azt, hogy azt mondja, én köszönöm szépen, ebből nem kérek. Nem, hát lemondhatnék, de ott na, nagyon nagy kiszúrás lenne. <gül> igen, tehát... Nem, persze, hát meg. hát kibírja az az nem mondta, nem zokogtam, amikor elolvastam a hírt, vagy nem omlottam össze, vagy semmi. Csak De mosolyodott? Vagy, vagy mi volt a reakciója? Semmi különösebb. Azt, hogy se, ez, ez, ez, tartott, sejtettem. Mikor meg, olvastam? Hm, talán a szerdán. És melyik labban? <gül> nem tudom. Nem, De ez már, ez nálunk, a e, ez nálunk megjelent? Szerintem igen. De nem vagyok benne biztos. Én a, a politikóban olvastam, szerintem. Uh -huh. Itthon a, a, tehát ugye egyrészt foglalkoztat nagyon a rádió megszűnése és a saját jövőm. Önt a saját jövője egy tízeskálán mennyire foglalkoztatja? Úgy általában, vagy most a jelen helyzetben? Hát majd december első után. Mert általában olyan hat, hatos hetes. A másik pedig hát az itthoni helyzet, amivel önt most nem fogom. Tehát ha találkozunk, találkozunk majd? Igen. igen, igen, uh, igen. Tehát az, az, tehát az, ahogy emberek bántak egymással a kampányban, és ahogy viselkednek most a kampány után egyszer így, egyszer úgy, tehát mind a kettő külön-külön, az engem olyan mértékben hoz ki emberi mi voltomból, hogy gyakorlatilag a közelemben levők nem nagyon értik, hogyha ők túl tudják tenni magukat dolgokon, akkor én miért nem tudom túl tenni magamat dolgokon, de erre nem tudok jól válaszolni. Értem. Még egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy még mielőtt rátérn... rátérnénk Boris Johnsonra és Angliára, hogy ön tudja úgy játszani a politikát, hogy közben nem követel taktikai szabálytalanságokat? Ugye a taktikai szabálytalanságnak azt nevezzük, hogy valaki lerántja az ellenfél játékosát olyan szituációban, amikor azt feltételezi róla, hogyha egyébként túljut rajta, akkor olyan gólhelyzet alakul ki, amely onnantól kezdve már csak a kapus sobb múlik, és ő az utolsó ember, aki még ezen érdemben változtathat, és ezt felmérve olyan szabálytalanságot követel, hogy a másik ne tudjon a labdával tovább menni. Most egy olyan definíciót mondtam, hogy fu. Igen, értem. De nagyon jó, hogy mondtam, mert az volt az első kérdésem, hogy mit jelent a taktikai szabálytalanság? Ezt. Szerintem, szerintem és a kérdés, mert jó volt. Tehát, hogy hogy én tudnék-e úgy politikát üzni, hogy nem követek el taktikai Igen. Szerintem nem. Szerintem nem tudnék. Tehát biztosan követnék el taktikai Most szívesen mondanám azt, hogy, hogy persze, hogy tudnék, hát én vagyok a gáncs nélküli lomag, és és fantasztikus ember vagyok, és egy, egy antik ellen, de... Biztos vagyok benne, hogy ott Nézze, a, nekem nem elég, elég van... hogy vége van a rádiónak, a koncesziónak, a, a frekvenciengedélynek. Nem elég az az érzelmi háború, ami körülvesz engem e, a partnereim révén, beleértve, hogy az összes támogatomat elvesztettem, aminek egyes hallgatóim kifejezetten örülnek, miközben engem hallgatnak. Tehát van itt mindenféle érzelmi vihar bennem, miközben én nem fogom megtagadni azokat a polgármestereket, akikkel kapcsolatban voltam, csak azért, mert a nép leváltotta őket. Miközben sok sikert kívánok az újaknak, de nem biztos, hogy folytatni akarom velük azt a tevékenységet. Éppen az új és a régi között kialakult kapcsolat miatt, de még ott van nekem a Hompola is, akit önnek van szerencséje ismerni, aki engem viszont egy gáncs nélküli lovaként szeretne látni, és én állandóan neki feszülök, és állandóan alul maradok, és ebből, ebből adódóan belőlem egyre jelentősebb feszültség jön ki. Amikor megismerkedtünk, akkor ez hosszú ideig nem került elő, de most ez az elvárás, és hát valahogy az Istennek nem tudom teljesíteni. Igen, én is így vagyok, vele, ezért jobb az ember nem gáncs nélküli, hanem gáncsos lovaknak definiálja magát. És így törekszik az ember a jóra, de, ja, de mi csinál, hogyha a feleség egyszer csak így. megfogalmazná önnel szemben ezt az igényt? Szerintem biztos megfogalmazza magában, úriasszony, és ezért nem mondja ki. Na no, de az most az nem esetben, mondjuk azt de... a honpolára, hogy ne úriasszony, most azért hirtelen ne izéljük Jó, már. jó, bocsánat, Hallgat bennünket. Uriasz, Nem tudom, nem tudom. De ez a... tehát nehéz kérdés. Szerintem igen, tehát taktikai szabálytalanságokat mondom azt, és nem akarok senki sem megbántani, szerintem mindenki követel az életben. Egy-egy... Tehát teljesen banális élethelyzetekben, nem? Tehát ez annyira emberi dolog, hogy úgymond keresztbe tesz neki. Tehát ez Ez az a kategória. Hát jó, innentől kezdve zavarban vagyok, mert ugye vele kéne beszélni. Azt kérdezem öntől, hogy mekkora esélyet látja a rendezett kilépésének Angliának két hét múlva? Én nem látok sokkal nagyobbat, mint ezelőtt. Egy széttel. Magyarán nem látok esélyt. A sok mosolygó, vagy, mosolygó az ember, van, akik tegnap mosolyogtak, azok miért mosolyogtak? Ez egy érdekes dolog, mert szerintem rosszabb megállapodást írt talán most megvitatni egészen pontosan. A Boris Johnson megállapodása rosszabb, mint amit a Rezomé elért. Akkor ő minden És tőle kérdezzem. De, kérdezzem meg. Igen, tehát azért, hogy nehéz helyzetben, mert lehet, hogy én teljesen félrenézem az egészet, de az, hogy a, hogy a vámhatár körül gomolygott az igen. Egész. És az, hogy a vámhatár az északír határon euh, húzódik, vagy nem ott húzódik, illetve hogyha ott húzódik, akkor milyen karakterű. Ebből a szempontból szerintem Tereza May egy, egy közel optimális megállapodást ért el, amihez képest Boris Johnsonnak az a megállapodása, hogy a vámhatár az Ír sziget és a brit sziget között húzódik. Vagyis ha, ha, hogy mondjam, ha egy kicsit uh, gyanakvóbb logikával fogalmazok, akkor gyakorlatilag a Brit-sziget lemond Észak-Írországról, Írország javára, legalábbis Vám szempontból és kereskedelmi szempontból, de ez lehet az első lépés egy politikai szempontból való lemondást irányába is. Ez szerintem egy rosszabb megállapodás, mint amit mint a, mint a Terezemé elért. Jó, legalább nem csinálk úgy, mint aki ért hozzá. Az a megállapodás, amit Terezemé kötött, azt is leszavazta az alsóház. Igen, leszavazta az alsóhez. A, de attól ugyan, még ha, ezt megszavazhatja? Tehát, hogy ez nem, ez nem annak a kérdés, ez nem egy matematikai feladvány? Elvire megszavazhatja. Én nem látom, de hát, tehát, hogyha azt leszavazták, akkor én nem látom, hogy ezt miért szavazzák meg. Főleg úgy, hogy azt ha, ha komolyabb megszorításokkal és fenntartásokkal is, de támogatta az az északír, unionista, demokrata, unionista párt, amely az északír protestáns, tehát brit közösségeket képviseli, és külső támogatója a kisebbségi kormánynak, most viszont kifejezetten azt mondták, hogy ők ezt a megállapodást nem támogatják. Mi az, hogy Én külső támogatója, ez mit jelent? Ugye a kisebbségi kormányoknál van olyan, hogy önmaga a kormány kisebbségben van, Azonban van egy olyan ellenzéki párt, nevezük így, egy külső támogató párt, amely nincs bent a kormánykoalícióban, de, de amikor kell, akkor megsegíti a kormány. És mekkora a frakciófegyelem? A brit parlamentben nagyon nagy, a magyarhoz hasonlóan nagy. Magyarban is nagy, és, és ott is, már magas szintű. A, volt nálunk is tisebsegő kormány, hát gyakorlatilag a... A Gyurcsány kormány az utolsó időszakban, tehát 2009 körül, amikor az SZDSZ kiért a koalícióba, akkor egy olyan kisebbségi igen. kormány volt, mert az SZDSZ megsegített időnként szavazataival. Most szombaton kivételesen akkor össze fognak jönni, és gyakorlatilag minden ott dől el? Az alsóházban? Igen, tulajdonképpen igen. Tehát ugye az Európai Unió azt jelezte a maga részéről, hogy ő neki ez jó megállapodás. Hogyan az hogyan van, hogy az Európai Unió korábban azt mondta, hogy ő nem nyit újra, de e tekintetben mégis képes volt tárgyalni. Ez mit jelent? Vagy mit jelentett? Hát valószínűleg úgy gondolták, hogy, hogy ennyi gesztus még megtesznek a, a britek felé. Ez am, gesztus, vagy annál több? Ez egy gesztus, hát volt egy megkötött megállapodás. Hát, Nyilván annál több, hiszen van egy megkötött megállapodás, hogy nem, nem hagyott jóvá. A, a brit parlament. Ugye ha, ha hallgatok megengedni, meg ha ön is megengedi, akkor ez csak emlékeztetni, hogy annak idején is beszéltünk erről, amikor a brit parlament azt a döntést hozta, hogy ha a kormány a kilépés kapcsán megállapodást köt, akkor azt utólag a parlamenttel jóvá kell hagyatni, és én már akkor mondtam, hogy én szerintem akkor ebből nem lesz megállapodás mert nem tudok elképzelni egy olyan szituációt, amikor egy, egy, egy ilyen megállapodás mellett többségi álláspont jöjjön létre, mert mindig lesznek olyanok, akik szerint ez túl kevés, mások szerint túl sok, és valójában ez történik most is, ezért nem tudom, hogy ezt a megállapodást, ha jobbá hagyják, akkor jövő héten ünnepélyesen fogok bocsánatot kérni mindenkitől a gyanakó természetemért, de én nem tudom most elképzelni, hogy szombaton ennek többsége legyen, legyen, bár akármekkora szervező génius Boris Zsonson. Egyére nem találtam annak nyomát, hogy a Magyar Sajtó beszámolt volna arról, hogy az önmandátum a de attól persze ez lehetséges, hogy így van, azt majd a hallgatóimat arra kérem, hogy küldjenek nekem e-mailt, hogyha ilyent találtak volna. Én szerintem az újságírók jelentős része úgy gondolja, hogy az én mandátumom már megszűnt az Európai Parlamenti választással. Legalábbis ha találkozom, az emberek 80%-a kikerekedett szemmel veszít a én mindig biztos vagyok. Azt hiszik, hogy én az Európai Parlamenti képviselőnek egy speciális fajtája vagyok, akit máshogy hívnak, nem LP képviselőnek, hanem biztos nem, de valójában én ugyanúgy az LP. Az Európai Parlament választásokkal veszítem el a hivatalomat, illetve nyerek, vagy veszítem el a hivatalomat. Igen, az a mód, hogy Magyarországon a világhoz viszonyulnak, az viszonylag érdekes, de sose fogom tudni összehasonlítani mással, mert annyira hosszú időt nem töltök el mással, hogy ahhoz nem újságot kell olvasni, hanem effektíve ott kell élni. Azt kérdezem öntől, hogy ha elfogadják, akkor rendezett Brexit van, ha nem fogadják el, akkor rendezetlen Brexit? Ez van. egy nagy kérdés, igen. Ha elfogadják, akkor mindenképpen rendezett Brexit van, október 31-én. A nagy kérdés az, hogy ha nem fogadják el, akkor kérje az Boris Johnson, hogy kapjon egy újabb haladékot, mert, mert valamilyen formában rendezett Brexit-et akar, akár úgy is, hogy kérhet egy hosszabb haladékot és egy, egy előrehozott parlamenti választást tartat, hogy, hogy jöjjön létre a, egy többség a brit parlamentben, ugye a brit parlament? A brit döntéshozatal nehézségek most az adja, hogy nincsen, nincsen többségi pozíció, nincsen egyetlen olyan megoldás sem a kilépésre, ami mögé a parlament többsége fel tudna sorakozni. Ezért aztán kérheti azt uh, Boris Johnson, hogy legyen egy nagyobb hosszabbítás, hogy tartson egy választást, hátha létrejön egy többség, meg az is lehet, hogy egy rövidebb hosszabbítást kér, hogy még tárgyalhasson, és az is lehet, hogy azt mondja, hogy oké, 31-én, eddig ezt mondta ő, Boris Johnson, Október 31-én akkor is kirép, ha nincs megállapodás. Ez szombaton fog eldőlni gyakorlatilag. Az eurológus beszámolt arról, hogy meghosszabbították. Az biztos, hogy más ezt átvette, vagy sem, azt nem tudom, de az eurológus az Aha. Indexen erről beszámolt. Azt kérdezem öntől, hogy ma az Európai Unió Bizottsága ehhez a kérdéshez úgy viszonyul, mint ahogy ön ezt a erre az elkövetkezendő egy hónapra? Vagy a Brexit ne? van szó? Az, az angolokra, igen. Hogy hát az Európai Bizottság úgy viszonyul, hogy A kérdés, hogy arra, elén... arra, arra vonatkozik, hogy túl akar-e már jutni rajta, hogy nem, nem, nem akarja <gül> húzni az időt? Hát nyilván, ugye azt mondja, hogy a brit választópolgárok döntése... Sajnálatos, de kötelező, erejű, tehát valahogy minél rendezettebb formában akar túljutni rajta. Ezért nem tudom, hogy, hogy ha, ha élére áll a kérdés, hogy hosszabbítás és rendezett Brexit, vagy azonnali, de rendezetlen Brexit, akkor mi lenne a döntés? Én azt gyanítom, hogy azt mondanák inkább, hogy hosszabbítás, de rendezett Brexit, vagy azt mondanánk inkább. Szerintem egy vita után ez lenne a vége, hogy még egy esélyt, ha, ha van reális esély erre, akkor még egy esély. Jó, én nem értek semmihez, se, csak kérdezni tudok talán. Azt olvasom, hogy a, a pénzek reagálása az unió döntésére, tehát a pénzek úgy reagáltak, hogy a forint például erősödött, és ez azzal van összefüggésben, hogy a a bőrze, a tőzsde, a, a, a pénzvilág optimistán tekint arra, amire eddig pessimistán tekintett. Én most keverem a szezont a fazonnal? Ő, ezt nem tudom, mert, mert a, nem értek a tőzsde, tőzsde lélektanához. És Nemcsak, csak hogy nem lehet nem egy mondom, olyan pénzügyi lélektan, ami, ami nem ugyanazokat a szempontokat veszi figyelembe, mint ön, vagy ez egy időleges dolog, ami ami nem hosszú távú, és ami ilyen jellegű hullámzást, ilyen jellegű dökhullámokat okozhat? Szerintem a megegyezés nélküli Brexit az egy, egy rövid távú sokkot jelent. Nyilván egy hosszabb távon is jelenthet átrendeződést, de az attól is függ, hogy erre sokkal hogyan reagálnak a, a szereplők. Biztos, hogy ha nincs megegyezés, és úgy lép ki Nagy-Britannia október 31-én, akkor szerintem november novemberben itt, itt lehetnek, lesznek, olyan területek, ahol kaotikus állapotok állnak elő, de egy idő után az élet ezeket elrendezi és újra rendezi, Tehát én nem gondolom, hogy egy, hogy egy Armageddon következne be egy, egy megegyezés nélküli Brexit-nél, de az biztos, hogy lesz sok. Tehát lesz, lesz valuta gyengülés, lesz nem tudom én... Azt írja xx aki férfi, tudomásom szerint az is egy lehetőség, hogy határidő határidőhosszabbítást kérnek, és ezt arra használják, hogy új népszavazást írnak ki, amely arról dönt, hogy tényleg legyene Brexit. Igen, ezt a kontinentál, ezt a kontinensen, igen, nagyon. Szerintem ez egy felülreprezentált vélemény a kontinensen, de valóban van ilyen, igen. A számítgatások azon mennek a közönkutatók között is, hogy, hogy változott-e bármit, is a, a hangulat, a, a, brit, a brit közvéleménynek van-e értelme egy új népszavazást írni. Ha új népszavazást is ki akarnak írni, akkor, akkor is a hosszabb, tehát akkor mindenképpen a hosszabb opciót kell választani, vagy kérni. És ez lehetséges? Új népszavazást kérni? Nem. Ezt kérni az Uniótól. Lehetséges, lehetséges. Ez Morris múlik, hogy ő mit kér. Az De azt az az honnan személye... tudja előre, hogy ezt teljesíteni az Unió? Hát ezt nem tudja előre. Ön, nem tudja öntől előre. kérdezem? Ja, én sem tudom előre. Én látok rá esélyt, hogy a. Különösen akkor, hogyha fölmerülne egy második szavazás lehetősége, szerintem akkor az Európai Unió hajlamos lenne arra. Az Európai Uniónak ér. van érzelemvilága, vagy az ennő, Európai Azért kérdezem, hogy az Európai Uniónak ha volna érzelemvilág, vagy az esze, de most inkább érzelemvilágot kérdezek, ő azt szeretné, hogyha ez a dolog nem lenne? Igen, szerintem igen. Igen. Tehát, hogy ez az Uniónak is trauma. A van megborodtan... trauma. Mekáztom, hogy az Európai Uniónak nagyobb trauma, mint a briteknek, ugye. Ezt szokták mondani, hogy mindig annak rosszabb, aki marad, és nem annak, aki megy. A búcsúzástál is szerintem az Európai Unió számára hát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy szimbolikus kudarc azért. Ugye az Európai Unió ahhoz van hozzászokva, hogy amióta létrejött, azóta bővül, és mindenki csatlakozni akar hozzá. És akkor egyszerűen csak azzal találkozik, hogy az egyik tagállam, és az egyik legdivatosabb tagállam, ha szabad ezt az időt használni. De nagy viszonylag azért nem egy. Tehát egy embléma, egy szimbólum sokak számára, és nagybizónia bejelenti, hogy ő a maga részéről nem akar az Európai Unióhoz tartozni, mert ez, mert ez mert az Európai Unió számukra már nem elég sítes. Jó, én tudom, hogy csak a, a tapasztalatára hagyatkozom, ami több, mint az enyém. Ennek Angliában ma lehetne olyan eredménye, ami szembe menne a korábival? Az általam is, mert legutóbbi kutatások szerint nem. De ugyanakkor valóban vannak olyan emberek, akik folyamatosan azt mondják, hogy változóban ezt van... Ezt én értem, én, de én erre nemre voltam kíváncsi, hogy ez igen. Azt kérdezem öntől, hogy az az én rossz logikám, hogy, az, hogy önmagában az, hogy nem égnek autók és nincsenek tömegdemonstrációk, százezres és milliós nagyságrendben tudtommal Angliában az azt mutatja, hogy a nép tudomásul veszi ezt a meglehetősen furcsa, saját magával kapcsolatban végképpen idegesítő helyzetet? Azt hiszem, igen. Ugye a brit politikai kultúrában 400 éve nem mégnek autók, a szabadítőben nem a, Még amikor a csártisták elindították a tiltakozó jellegű munkásmozgalmat, ők is jobban a petíciókat fogalmaztak meg. Tehát egy sokkal, igen, ilyen sok a tárgyaló, központúbb tiltakozási kultúráról van szó. Franciaországban ez máshogy zajlanak, biztos vagyok benne. Mi lesz? <gül> Nagy Viszaniában? Mm? Te tétet. Én azt mondom, én akkor most itt fogadok, hogy egymás közt, négy vagyunk, tehát nyugodtan tehetem, hogy szombaton le fogja szavazni a brit parlament a megállapodást, és Boris Johnson uh, innentől ez de szerintem végül um, egy megegyezés nélküli Brexit felé fogunk menni. És Boris Johnson így fog bevonulni a történelembe, miközben kibaradt belőle Tereza Mély, akiről azt állítja, hogy külön feltételeket harcolt ki Angliának. Igen, Tereza Mély úgy fog bevonulni, mint a az ember, aki nem tudta kivinni, kiléptetni nagy az Európai Unióból, Boris Johnson pedig úgy, mint az ember, aki kiléptette. Jó, nem egyszerűen erről van szól, nem, aki rosszabb feltételekkel vitte ki. De erre már nem lesz benne. Ezt majd a politológusok, meg, vagy a történészek meg fogják tanulni, de ez a közöleményben, vagy a kollektív memóriában ez szerintem nem fog már megmaradni. És a kiléptetett Angliának mennyi ideig lesz ő a miniszterelnök? és ki az őt követő. Nem, hanem hogy hát, ez, me ez mennyire? Ez, ez, ez, tehát, hogy, hogy... Ha, szerintem, ha megegyezés nélkül lépteszik, és egy, egy aránylag korlátozható időtartamon belüli sokkal zajlik, ez nem omlik össze a brit gazdaság, hanem mondjuk egy fél éves gazdasági mérekülés után uh, helyreállnak a dolgok, és szerintem ez a brit gazdaság esetében igaz. Tehát nagy britannia nem Magyarország, nem csak gazdasági erejét tekintve, hanem a, hanem a gazdasági környezetét, túlgazdasági környezetét tekintese. Ugye ott van a, a brit nemzetközösség, ott van Észak-Amerika, tehát ezernyi fontos alternatív kereskedelmi partner van az Európai Unióhoz képest, persze fontos az Európai Unió is, de nekik van alternatíva Magyarországnak, ez mind a mai napig még, még nem nagyon. Tehát a, a termékek 70-80% az Európai Unió piacára megy, tehát mi nem élnénk túl egy. Egy, egy ilyen brutális kilépést. A briteknél van esély arra, hogy túlépik, túlélik, ha túléli, akkor ő lesz az, aki, tehát a, szerintem a Johnson logikájának a, a lényege az, hogy, hogy az egyetlen pont, amivel meg tudja akadályozni azt, hogy a konzervatív párt felörlődjön a, a, a maradás, illetve kilépés dilemmájában az az hogyha, ha hogyha ő most kilépteti a Nagy-Britanniát, és innentől kezdve jobbról a Nigel Farage-féle Brexit-pártra, arra tud egy választ adni azzal, hogy a Brexit-párt csak beszélt a kilépésről, én viszont kiléptettem Nagy-Britanniát, barról pedig a bemaradáspártiaknak tudja azt mondani, hogy ne látjátok, hogy túl lehet Oké, okay, rendben, van. Ezt, ezt, ezt a részet értem. De azt árulja el nekem, hogy apám a saját operációjával kapcsolatban, amikor megmütötték a fejét, azt mondta, hogy a szervezet valójában a gyógyulásra reagál rosszul, mert hogy egyébként a szervezet ugye a daganatnak a lassú növekedése következtében hozzászokik ahhoz, hogy daganat van a fejben, és ugye a fejben van egy egyfajtában lévő egyensúlyi állapot, és valójában amikor kiveszik a daganatot, az egy olyan gyors változást idéz elő, hogy egy sor, negatív folyamat attól indul be, hogy valamit az orvos jól tesz, de az egyensúlyi folyamatok ezt nem tudják követni. Azt ön feltételezi, hogy az a fél év, ami így eltelhet, miközben nem tudjuk, hogy az öt hónap vagy egy év az alatt se fognak égni autók? Ez egy olyan, ez, ez, ne, ez, ne, ez nem egy ugyan háború. Olyan, itt nem, ez egy ez jön nem jön a második világháború, ez ugye egy olyan helyzet, Amely, amelyet Anglia magának okozott, és egy olyan válság idéződik előbelőle, amelyben azt mondják, hogy ez meg fog változni, de, de időpont nincsen, és egy olyan gyógyulási folyamat áll be, amelyre nem tudom, hogy van-e olyan előrejelzés, mint amilyet egy orvos, vagy egy meteorológus mond. Igen, igen, igen. Ugye ez megint az, amiről múltkor is beszéltünk, hogy, hogy emberi magatartásokat előrejelezni, és a politika azért... De csak ön azt mondta, hogy 400 éve nem még. Igen, ez, ezt ennyit tudunk. Azért voltak időnként, tehát külvárosokban szigetelten voltak, és annyit tudunk még, hogyha Franciaországgal történne ez, akkor szerintem élnének autók, ha Angliával, vagy Nagy-Britanniával akkor szerintem nem fognak, de itt nagyon-nagyon könnyű, könnyű tévenni. Tehát ez, ez nem, nem tudjuk. De, de valamit mondani kell, mert ugye nem lehet egy interjúból mindenre azt mondani, hogy nem tudom, nem tudom, akkor a már nem fog felhívni. Nem, nem Tehát ezért, nem, most azt mondom, ezért most azt mondom, hogy szerintem nem fognak autók égni, de lehet, hogy tévede. És ennek az idejét ön a fél évvel azt gondolja, hogy ez alkalmas arra, hogy rendezze belül Anglia azokat a történéseit, amelyek a kiválásból adódnak? ha nincs megegyezése. Igen, igen, igen, igen. igen, én úgy gondolom, ha nincs megegyezéses, tehát ha, ha megegyezés nélküli kilépés van, akkor én úgy gondolom, hogy a brit gazdaságot és az európai gazdaságot is nagyon erős vihar fogja érni évvégén, jövő év elején, de ez jövő nyárra szerintem Uh, nagyjából átrendeződik, nem biztos, hogy már az eredményekben is, de, de már megjelennek azok az új struktúrák, amik utána az új kapcsolatokat jelentik, és túl fogja élni, mint a képgazdaságet. A Jó, akkor tegyük lehetővé, hogy valami új novummal bekerülhessen Nyakó István után szabadon a műsor a sajtóba. Mit szól az, a közigazgatási önkormányzati választásnak az eredményéhez? Tényleg mindig azt mondtam, hogy győztünk. És hogyha kicsit kinyitja a fókuszt? Hát én szerintem de én úgy tudom, hogy ez zajlik is, tehát ez nagyon, nagyon alaposan át kell nézni a, az eredményeket, hogy, hogy, hogy mi miatt történt az, ami történt. Én természetesen a minden szentnek maga felé hajlik a keze, én úgy gondolom, hogy a Fideszből ma, ma a Fideszben ma halványabb az a, az a vonal, amely a nem tudom, hogy lehet hogy polgár értelmiségi, városi, városi polgár réteget megszólítja, vagy nem is csak megszólítja, hanem, hanem velük tartja a kapcsolatot, és én, én hajlamos vagyok ebben az eredményben ennek az elhalványulásnak a jelét is látni. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ezt erősíteni kellene ezt a vonalat, de mondom minden szemnek maga felé hajlik a kezetet, természetesen arról beszélek, amit, amit én szeretnék tenni, vagy amit én szeretnék látni, de én úgy érzem, hogy ennek az eredménynek uh, volt, uh, tehát ez ezt, ezt is tükrözi, sok mást is nyilvánvalóan. Azt kérdezem öntől, egy uh, záró kérdés, és nem muszájra válaszolnia. Egy olyan helyzetben, mint amilyenbe került abban felajánlani neki, hogy távozzon, miközben a tevékenységét úgy tűnik, hogy mégiscsak megítéli a párt vezetése, és nem úgy ítéli meg, mint a koalíciós ö, pártnak a frakcióvezető, és kellőképpen azért vagyok ományos, hogy ne hangozzon el, annyi ö, vezeték és tulajdonnév. Szóval, hogy ott nem egy etikai bizottságnak kéne döntenie adott esetben kizárásról, mert milyen dolog az, amikor valaki rosszat követett el, de annak érdekében, hogy ő vegyen nagyon, de hogy mi belőle ne ki annyira rosszul, felajánljuk neki a békés távozás lehetőségét. Majd amikor újságírói kérdés van, akkor maliciózus megjegyzést teszünk, miközben egyébként az, hogy kizárjuk, azt teljes mértékben elkerültük. Értem. Az jó, és hát, mi a válasz? Tehát, az, hogy, az, hogy nekem is, tehát, a, van egy olyan, számomra is két lehetőség van, az egyik, hogy azt mondom, a, a, hogy ő kilép, azt mondom, felajánlom neki lépjen és utána a kommunikációban azt mondom, hogy mi ezzel az ügyel már nem fog mert hát kilépett. Vagy a másik lehetőség, hogy azt mondom, hogy brutálisan járunk el, és a kommunikációban is elmondjuk, hogy hát ez elfogadhatatlan, és ez tűrhetetlen, és a többi, és akkor nem kilép, hanem kizárjuk Kettő ötvözete volt, nem nem tudom, hogy zajlott a dolog, nekem is furcsa a, a megoldás, De ez történik most, ha jól Igen. látom. Miközben ő elvilegőnként kilépett a, a fideszes politikusok a nyilatkozataiban után. erre megkérték. Igen. Tehát Igen. Ez, egy, ez egy furcsa dolog. Távlatosan nincs jelentőség azt hiszem. Most most furcsának tűnik, de... Hát én az a városi vonal <coughs> vagyok, akit elhanyagul a Fidesz. Tudja? Szerintem ezért nem szeretnek engem. Nem, hát ha így. fontos lenne, hogy szeressenek, de én egy ilyen városi vonal vagyok. De közben a városi jellezése szeret, úgyhogy én egy ilyen belga vagyok, miközben nem ott élek. Jövő hét? Ö, igen, igen vagyok jövő héten is. Jó, mert számítanék erre, és valamilyen módon majd kitalálom, hogy 2020-ban is hogy legyen, nem akarom nélkülözni magát. Meddig van rádió, nem tudom? Detsz tehát a mi kettőnk életében Detsz 20, az pont egy péntek. Aha. Aha. Jó. 21-én még van rádió, de abban én már nem veszek részt. Sabeszkor Se, nem vezettek rádiót. Viszont Kírek Hírek következnek itt, a civil Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A Magyar Államkincstár október 14-én megkezdte a terület alapú egységes kérelmek adategyeztetését, Az erről szóló végzés több mint 7000 gazdálkodónak küldik, majd elközölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csütörtökön. A Kamara és a MÁK együttműködésének, illetve az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az adategyeztetésben érintettek száma idén kevesebb, mint harmada a 2016-ban megkeresett 27 ezer-nek. A NAC szerint az egységes kérelmek beadásához érdemes igénybe venni a kamarai falu szaktanácsadók ingyenes segítségét, ugyanis a kamarai közreműködésre beadott kérelmeknek megközelítőleg csak a 3%-ánál van szükség adategyeztetésre, míg az egyénileg benyújtott kérelmeknél ez a szám meghaladja a 7%-ot. Elfogadta a biztosítási tervet az október 23-ai Nemzeti Ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, jelentette be a testület vezetője Csütörtökön Budapesten. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, a Szabadság napja rendezik meg az idei rendezvényeket. Azt is elmondta, hogy október 23-a a magyar népszabadságvágyának a magyar emberek függetlenségért folytatott harcának legfontosabb megjelenése. 1956. október 23-án olyan események zajlottak, amelyekkel a hétköznapi emberek a pesti srácok példát mutattak, nem csak a magyarok, hanem az egész világ számára. A nemzeti szuverenitás, a szabadság megvédése az azért való kiállása mindennapok feladata, és nem csak a politikusok, hanem a hétköznapi emberek felelőssége is jegyezte meg. A csontritkulásos betegeknek csak 20%-a áll orvosi kezelés alatt, pedig kezelés nélkül jelentősen nő a törési kockázat. Ezt a magyar oszteoporózis társaság elnöke közölte csütörtökön a csontritkulás október 20-ai világnapjának alkalmából az EMEGEN. Takács István azt mondta, hogy évente 17 ezeren szenvednek combnyaktörést, és harmaduk a szövődmények miatt nem éli meg a következő év végét. A csontritkulás egyetlen figyelmeztetője le, hogyha a testmagasság 5 cm-rel csökken. A két legnagyobb rizikófaktor az életkor, nőknél menopauza után férfiaknál 65 éves kor felett, és a már bekövetkezett csonttörés. Az utóbbi akár ötszörösére is emeli a törés lehetőségét tudatta. A világ legöregebbjeként ismerte el a Hallei Állatkert 50 éves lajhárját, Paulát, a Guinness világrekordok jelentette be az intézmény a lajhárok október 19 i világnapja előtt. Nem tudni fogságban vagy szabadon élő lajháról, amely idősebb lenne, a németváros állatkertjében élő nősténynél, közölte Jutta a hajjár, aki az európai állatkertekben található lajhárok tenyésztési könyvét vezeti. Paula a két ujjú 1971 óta lustákodik a Hallei Állatkertben. 50. születésnapját júniusban ünnepelte. A múlt évvégi állapot szerint összesen 266 lajhár él az európai állatkertekben, közülük 65 Németországban. Tegnap pár döntést hoztam, ezekkel megismerkedtetem önöket, illetve egy pár dolgot elmondok önöknek. Tegnap volt egy átadás átvétel Karácsony Gergely és Talós István között, és ott egyébek között elhangzott az, hogy vagy utána, hogy Talós István hogyan lesz Budapest díszpolgára, az követően vagy javasolják majd, az követően, hogy ő, tehát, hogy milyen volt a kampánynak a légköre. Tegnap György Benedek beszélt arról, hogy a Liget Project egyébként jogilag milyen háttérrel rendelkezik, és Ettől függetlenül lehetőség támadt arra, vagy keletkezett arra, hogy egy bálászló Karácsony Gergely beszélgetés jöjjön létre. Az Zuglói Önkormányzattal, aki Fejáncsinak papcsák Ferenc úta volt együttműködése, ezt később a Rádió Q vette át, majd a Rádió Q megszűnése után személyes szerződés kötött engem egészen május végéig a Zuglói önkormányzathoz, illetőleg Karácsony Gergelyhez ez szeptembertől úgy folytatódott, hogy beszélgettem vele imáron szerződés nélkül, imáron nem Zuglóról, hanem főpolgármester jelöltként. Ez az első hét és az első nap, amikor semmilyen visszajelzést nem kaptam tőle, miközben tegnap, ahogy ezt otthon mondták volna, üptre kerestem, nem csinálok titkot abból, hogy ez számomra nem esik jól. Én fenntartom annak a lehetőségét, hogy amennyiben ő megkeres engem, akkor folytatódjanak ezek a beszélgetések. Abban a szubjektív és objektív légkörben, amiben én vagyok, egy tapottat nem fogok tenni annak érdekében, hogy riportalanyom lehessen Karácsony Gergely. Megmondom őszintén, hogy én a győztesekkel mindig úgy vagyok, hogy a veszteseket sajnálom, a meg, meg úgy tekintek, hogy miért nem nyertek. Nekem soha semmi se jó, de ezt önök nagyon jól tudják. Én egyfajta, egy, egy, egy permanens érzelmi ambivalenciában élem az életemet úgy, hogy közben azért arra támaszkodom, hogy hát ha a fejem rendet teremt, és tudok olyan mondatokat mondani, miért érdemes a Kejfej figyelni, de én azt gondolom, hogy ezzel nem árultam el önöknek újdonságot. Ennyit tehát Karácsony Gergelyről, akivel nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb beszélgetés fájlalom az, hogy nem tudott előkerülni, és senki se volt a környéken, aki arra emlékeztette, hogy péntekenként általában a fialával beszélt eddig. Azok a kommunikációs tanácsadók, akik körülveszik, azok nem azoknak a táborát gyarapítják, akikkel én jó viszonyt kap, tartanék fenn, és azért, hogy Karácsony Gergely személye megmaradhasson, ezért egy szalmaszálat nem fog keretbe tenni az ő személyükkel való kapcsolatfelvétel érdekében. Ebben biztosak lehetnek. Meg hát nagyon diszonánsan nézem egyébként azt a sort már, ami ott áll Karácsony Gergely előtt a tekintetben, hogy legyenek szívesek, legyen szíves velük foglalkozni. És hát iszonyatosan diszonásként látom a tarlós Karácsony találkozót, amely örülök, hogy kultúrát légkörben zajlott, de nekem Puzsén Robert jut az eszembe, és az, hogy hát ez a politikába belefér, nem vagyok politikus, nem, nem fér bele a nem, tehát az én életemben nem fér bele, pont. Um, ennyit erről. Uh, a Baranyi Krisztina történetben önök pont az ellenkezőjét tapasztalhatják, volt egy munkáspárti uh, fellebbezés, egy polgármester jelölt részéről, aki egy olyan uh, dolgot vetett föl, amelyben ha igazat adnak, az se változtat érdemben semmit uh, a Ferencárosi helyzeten, tehát Baranyi Krisztina lesz a polgármester, ehhez képest ő azt írtam, a 16 órakor léptem volna hivatalba, 10 perc a jogerőre emelkedés előtt megtámadták a polgármester választás eredményét, nyertek három napot. Ez két dolgot jelenthet, vagy ennyire Pitián, mert a banda, vagy kell még idő, hogy eltüntessenek mindent, ami egy börtönbe mehetnek, rettegnek, van miért. Ez szintén nem az én világon, függetlenül attól, hogy Baronyi Krisztinának két arca van, ez az egyik. Én hosszú távon kívánom neki, hogy a másik arcát hosszabb ideig viselje. Azt szerintem számára, de elsősorban Ferencváros és mindannyiunk számára jobb lenne. Döbbenten figyelem azt, ahogy egyébként százas nagyságrendben állnak ki mellette. Olyan, köztük olyanok, akikről én azt feltételeztem, hogy ugyanaz a véleményük, mint nekem. Um, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal több Orbán Viktor él ebben az országban, mint amit korábban feltételeztem. Itt azért nagyon sok az utcai harcos, akikről nem tudtam, hogy utcai harcosok. Hogy ehhez egyébként Orbán Viktor kellett, ehhez csak azt tudom önnek mondani, miközben én a városi vonal vagyok, hogy azért ez meglepetés, hogy a miniszterelnök úr ilyen jó hatást gyakorolt egyébként a városi vonalra, arra a városi vonalra, ami egyébként számára, vagy a fidesz belül nem egy trendi vonal, bár Navracsis Tibor nem pontosan így fogalmazott. Az alábbi sms küldtem tegnap déli Tibornak. Jó napot! Amíg fennálló szerződés alapján a jövő héten meg kell szólaltatnom, amihez 25 -e péntek 8.30 órát javaslom, válaszat várva Fiala János. Ahogy Karácsony Gergely nem válaszolt, úgy déli Tibor sem válaszolt, és Szaniszló Sándor sem reagált arra az e-mailre, amit küldtem, de ott még egy önkormányzati képviselő révén hétfőn megkeresem. Így aztán azt a döntést hoztam, hogy a jövő héten csütörtökön és pénteken bátortalan kísérleteket teszek szignál mellett arra, hogy a teljesítés igazolás kedvéért e, itt, de csak proforma, hanem ténylegesen legyenek olyan percek, amelyek Újpesttel, Ferencvárosát, Barény Krisztinával beszélgetek pénteken 8 óra 4 perckor, e, és től. E, és hogy legyen 18. kerület és legyen 4. kerület, és ez egy hét múlva is így lesz. Ezt követően pedig fogok írni egy levelet, amiben fölmondom a szerződést, és megkérdezem, hogy az októberi számlámat elküldhetem-e. Ugyanakkor az idő rövidségére való tekintettel csak tájékoztatni fogom önöket, és nem fogom verni a tamtamot az ügyben, hogy egyébként mennyire gyorsan válaszolnak. Én tisztában vagyok azzal, hogy nem én vagyok a legfontosabb elem, de elvileg ennek úgy kéne úgy ködni, mint egy staféta botnak. Egy ilyen teljesítés igazolást követően 30 napon belül egyrészt fizetnék én, másrésztről megint arra emlékszem, hogy Ugi Atil, akivel nekem nem volt kapcsolatom, rendelkezésre állt akkor, amikor az átadás-átvétel volt. Egy beszélgetés, pontosan a két beszélgetés erejéig a 4. és a 18. kelletnek a polgármesterére én igényt tartanék a fennálló szerződésünk alapján, illetőleg nem tartok igényt, amennyiben. Ezt megelőzően kapok egy felmondó levelet, amit tudomásra veszek, hiszen a szerződésünk ezt tartalmaz. A Baranyi Krisztinával a szerződés és együttműködés pontosabban mondva az önkormányzattal október 31-éig tart, akkor fölmondom, és még nem döntöttem el, hogy hogyan legyen tovább. Én ezzel a börtönbe velük vesenek a mókusok közé. Tehát vese a börtönbe a bíróság. De hogy ekkora igény legyen arra, hogy őket börtönbe lássa valaki, aki nyert velük szemben, és most a retorzióra készül, hát ezt magamban még rendezni kell, miközben Baranyi Kriszt aktív hallgatóink közé tartozik, tehát könnyen lehetséges, hogy most is hallgat. Hát, én ha beszéltünk volna, erre felhívtam volna a figyelmét, de szerintem bizonyos szempontból jobb is, hogy nem jött létre ez a beszélgetés, mert hogy, ugye mi nem vagyunk haverok, néha ö, olyan dolgokat is tudok tenni, amelyeket utólag csak azért nem bánok, mert van bennem egy ilyen örök mozgó, akit nem csitítok le, de néha nem jó döntéseket hoz. Novembertől, tehát a jövő hét után az még a rendes kelyfejlős, és november negyedikétől az egy hétfői nap, akkor lesz a nagyon messzire jött ember. Tehát november 4-én hétfőn este, fél nyolc a nagyon messzire jött ember. A jövő héten csak csütörtökön és pénteken lesz műsor. Onnantól kezdve egyre többen foglalkozom majd azzal, hogy hogyan legyen, a jövő, addigra maga mögött tudom azokat a tárgyalásokat, amelyeket már korábban megszerveztem, mert egyébként ha ajánlatok érnek, akkor meghallgatom, de nem kezdek ez ezügyben újabb piacokra menni, mint a Fejérvári úti piac, vagy a Budaörsi piac, mert magamat árulni nem fogom, az biztos. Nincsenek jó tapasztalataim, és nem is. Tehát ahogy eddig alakult, ezentúl is valami lesz. Van bennem aggodalom, de majd valahogy lesz, és erről igyekszem olyan mértékben tájékoztatni önöket, hogy ez a műsor rovására ne menjen. És még egy dolgot szeretnék tenni, szeretnék felolvasni önöknek egy cikket, amit nem Örkény István írt, és amiben Magyarország teljes borszalma benne van. Nem, mint hogyha az előzőkben nem lett volna benne. Bita Daniel, 24.hu Boldogan találkozik V. Nassáim Márta polgármesterrel Palkois László, szívesen nyilvánosságra hozza a budai várban lévő lakásának bérleti szerződését és kész magasabb bérleti díjat is fizetni érte. Nyilatkozta az innovációs miniszter az atv.hu-nak, tehát az eredeti információ az atv.hu-ról származik. Um, nézzük akkor azt, hogy mit írt az atv.hu. De tekintetben működik a telefonom. Elfogadom. Azt mondja. Palkovics László kész találkozni Vénaszái Mártával, Csóai Ildékol, szívesen nyilvánosságra hozza. De arra ösztönzi az első kerületi új polgármesterét, hogy akkor mindenkinek a lakásbérleti szerződését, például a volt MSP-s kormány barát etelét is hozza nyilvánosságra, ne csak Palkovics hozzon, mondta az innovációs miniszter az ATV.hu-nak. Boldogan találkozik is akár Vénaszái Márta polgármesterrel, szívesen nyilvánosságra hozza a várva lévi lakásának a bérleti szerződését, és kész magasabb bérleti díjat is fizetni mondta az innovációs miniszter az atb a kunna nyilatkozó, amit az első Naszái Márta nyilatkozataiban Palkovicsozott az elmúlt napokban tehát ő Palkovicsozott, amire nem Naszai Márta tásozott Palkovics hanem Palkovicsozott még egyet Elképesztő. Pakov is arra reagált hogy az ötödik, hogy Vénaszája 24. húnak azt mondta, nem szeretné egy bajer Palkovics, Nagy Gábor Tamás rendeletet, de a közvélemény számára felháborító lakásbérlet ügyeket rendezni kell a várban, az igazságtalanságokat meg kell szüntetni. Így jutottunk el aztán barát Eteléhez. Azt mondja a cikkben, mint mondta egyetért azzal, hogy ezeket a szerzőzések vizsgálják felül, mondta is László, tök jó, hogy egyetért vele, nem tudom kérdezte, sőt ösztönzi erre véne a Mártát, ami azért egyező meg, hogy elképesztő, eddig nem öszönös erre Nagy Gábor tanárban, most hirtelen valamire rájött, ő szívesen fizet magasabb életi díjat is, ez aztán végképesen elképesztő, szívesen fizetett volna eddig is többet, tehát szívesen fizetett volna eddig többet, de hát nem lehetett. Szeretném kérni Vénaszáim már, tehát tegye már meg, hogy valóban az összes Szerződés felvizsgálja, és hozzá nyilvánosság, de akkor például volt MSP kormánybiztosít is, barát eteléjét is, és mindenkét politikai oldaltól független mondta Palkovics László, és ezzel az én szememben olyan törpeméretűvé vált, hogy azt a CEU-val nem is tudta elérni, mert ez számol egy sokkal magyarabb történetet Nem a Filipovot akarom megbántani, tehát ebből kiderül, hogy Palkovics László egy rendes magyar ember, eddig azt gondoltam, hogy a Fidesznek az urbánus vonalához tartozik, de nem tudom, hogy ezután hova tartozik, hát az én szememben sehova, a Pitián -e it <clears throat> Ez egy véleményalkotás, de nem fejezem be. Az hangsúlyozta, nem azért lakik a bárban, meg kifejezetten ott szeretett volna élni, a bár nekem egy szempontból volt jó, a feleségem a gyerekei meg az ő szülei miatt, az a jó, hogy mindenkinek más szempontjai vannak. Azért költöztünk oda, mert a feleségem ott nőtt fel. Hát ez egy le. A szülei ott laknak 50 éve, ezért úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek az egyik négy éves, a másik hat éves, fontos, hogy nagyszüleikhez közel legyenek, az emberarcu Pálkovics, mert ugye én éjjel-nappal dolgozom, a feleségemnek, mert fontos az édesanyának a segítség. Ezért oda költöztünk egy 63 négyzetméteres lakásban 2013-ban, azaz még a közigazgatási karrierem előtt az akkori jogször... Ezeket a feltételeket az önkormányzat Most is nyomatékosította, az önkormányzatnak kell döntést hozni, a költöztek ki onnét azért mert az önkormányzat nem akar tőlem többet kérni. A mi lakásunkban, tehát elképesztő, tehát tényleg szóval ezt az önvallomást, a hogy nagyon sajnálom, nem voltam ott, de én magára hagytam volna Parkovis Lászlót és a magnetofont, mert én nem hiszem, hogy ott szerettem volna maradni. A mi lakásunkban a nyilázzárok nem voltak jók, a lakás vizes volt, nem volt benne fűtés, ez gyakorlatilag egy lakhatatlan lakás volt. Én úgy investáltam 20 millió jött ebbe a lakásba, hogy soha nem lesz az enyém, mondta Palkovics László, aki azt is elárult, hogy a vári ovodában, mint a várban lévő lakos, egy másik óvodás kisgyerekek a szüleivel, akit nem nevezett meg, 4 millió forintos szobajátékot vett a saját adózott pénzén, ha úgy tetszik az önkormányzat helyett. Figyeljenek, minden mondat aranyat ér. Azt is szükségesnek tartott elmond, hogy ő az első kellett volt Fideszes polgármester, nagy Gábor Tamás, csak képről látta, hivatalosan soha nem beszélt vele, egyet egyszer találkoztak össze véletlenül, most pedig nagyon szívesen találkozik Nasszai Mártevasza. Figyeljenek, ne hozzanak engem a politikusok abban a helyzetbe, egy akadémikusról van szó. Most nem az, az akadémikus, nem papucsban látom. Az akadémikus most úgy látom, hogy nem fogom látni ettől az akadémikust. És mindez az önkormányzati választások okán én nem azt mondom, hogy tiltsük be az önkormányzati választásokat, mert azt nem akarom. De itt mindenki olyan arcát mutatja, amiről ne haragudjanak. Én nem fogok megfeledkezni. Ha közben önök rajtam láttak ilyen arcokat, akkor szembesítsenek vele. De mint Palkovics László fel nem kért pszichiátere, azt szeretném mondani, hogy hát ez nagyon súlyos volt. 8 óra 26 perc van, ha igényt tartanak rám, elnézést több voltam, mint 10 perc. Um, tényleg felmerült bennem, hogy átmenetleg hátat fordítok a politikának. Nem szeretnék sértett ember benyomását kelteni, miközben nem vagyok sértett ember, de sérült vagyok. Tehát mindaz, ami itt zajlott, ez, ez érzelmileg, pénzügyileg, státuszilag, hiszen ne felejtsék el, hogy közben a rádió is ö, visszaszámolt, centitvág, ezek, ezek nagyon mély nyomokat hagynak bennem. Külön-külön és -külön együtt is. Tehát külön-külön is súlyos sérülések, és ugye amikor a bika meghal, akkor nem az egyes sérülések vannak, hanem azoknak az összessége. Ennyit szerettem volna önök elé tárni, szerintem önmagamhoz képest viszonylag világosan fejeztem ki magam. Most önök jönnek. 061-489-0999 és 06 A jövő éten csak csütörtökön és pénteken lesz lebonyolításuk egy lebonyolításukai és November 4-én, hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub hatlokájában. Figyelek, ha van mire. It's a perfect day for life, Lehet, hogy sok voltam, akkor vegyük apránként, ám ha nem veszik igénybe a lehetőséget, akkor hazamegyek. <tos> 0614890999 és done 06 először hat egy és másodszor 90 másod tudnak marasztalni, akár 9 óráig, 8 óra 31 az pont 12, és 063676. Senki többet? 48 33 Ez a Falkovics történet, ez nem volt olyan, amiért önök valamit mondanának. Meglátják ebben, vagy nem látják meg ebben a saját magunk borzalmát. Ha már a többire nem akartak reflektálni. Jó reggelt! Jó reggelt! A baranyi kristállyal kapcsolatban én nem gondolom, hogy az a óriási probléma, hogy, ő, hogy ő megpróbálja betartani ezt az ígéretét, amivel igazából megválasztotta. Én nem, a, én nem arról beszélek, én arról beszélek, hogy a munkáspárt jelöltjének levele alapján a fideszesek bebörtözéséről beszélni szerintem céltévesztés. Tehát előbb, előbb bizonyíték, aztán előbb bemegyünk és ráirányítjuk a reflektort, az irat megsemmisítést és utána beszélünk róla. Ön egy potenciális lincshangulatot erősít, ez joga van. Csak én azt mondom, hogy hozzá az anyagokat. Ide, ide, ide, és akkor egyben hamut is szórok a fejemre. Az ügyben, hogy én erről akkor vagy nem beszéltem, vagy nem beszéltem eleget. Ja, ebben igazda van, igen. Tehát Jó, csak van, közben, közben meg támogatja. Hát én ezt értem, csak közben támogatja azt a hangvételt, ami nekem egy tízes skálán egyesre nem ényemre való. De ezek szerint önnek igen. Nekem mondjuk hármas. Hát ne arra de nem ezt mondta. Ez nem a választás ígéretének a betartása, ugyanis. igazából komoly probléma, hogy ő ezt a fókuszban tartja. Ma 16 órakor léptem volna a hivatalba, 10 perccel a jogerőre emelkedés előtt megtámadták a választás eredményét. Itt véget ér nálam a bejegyzés. Utána a levőt értelmezze, nyertek három napot, ez két dolgot jelenthet, vagy ennyire Piti Áner kistírű a banda, vagy meg kell idő, hogy mindent eltüntessenek, amiért börtönbe mehetnek, rettegnek, van miért, mondja ezt egy munkáspárti polgármester jelölt fellebezés kapcsán, vagy be, be, bejelentése kapcsán. Magyarázza el nekem, hol itt a azt, azt nem tudtam, hogy ki, nem a munkáspártot lehet, hogy meg lehet kérni erre, hogy ezt tegye meg neki. Valaki helyett, nem? Oké, okay, az életünk tele van, lehet -e, miközben én bizonyosságot akartam szerezni, el is jutottam a beadvány írójához, de nem akart nyilatkozni. Így azt tudom mondani, hogy talán, de nem tudom. Bácska János itt a mai műsorban azt mondta, hogy neki ez nincs köze. Hát neki nyilván nincs. <gül> Jó, de ez a nevetés azt mutatja, hogy ő megvan a bizonyosod, vagy igen, és én onnantól kezdve nem tudok önnek mit mondani. Higgyel, nálam 200 millió forint van, amit zacskóban adott oda. Azt értsék meg, hogy minél jobban támadják a bácskait, annál jobban fogom védeni, miközben egyébként van mit virálni benne. De nem a bácskai kapcsán viselkedem így, mindig így viselkedtem. Ezért jó az, ha az ember beszélget valakivel, mert ott ezek mind előjönnek, és ha valaki nagyvonalú, akkor ha a beszélgetés minősége fontosabb, akkor fennmarad a kapcsolat dacára annak, hogy egy kellemetlen partner az, akivel szót vált. Más? Mondom én, aki egyébként volt nekem olyan periódusom, amikor a Secret Men Project idején ugyanígy viselkedtem. Közben tapasztaltabb lettem és már nem így viselkedem. Megértem, nem azt mondom, hogy így nem lehet, nem az én világom. Jó reggelt. Köszönjük, kívánok, hát ahogy mondja, hogy nem reagálnak a maga e mailjeire a régi nem, nem, nem, beszélgető társakok átkelelésének előttük kerület. Hát valószínű, hogy a túl kényelmetlennek a kérdései, és ezt már nem tudnak velemítkezni. Nézd, én, né, én nem lettem kellemetlenebb, <gül> tudja, nem lettem kellemetlenebb, de, de... nézd, ahhoz valami felülemelkedettség és nagy vonalúság kell, hogy az ember egy ilyen tényleg kicsi, de valamilyen kör számára, és hát neki is korábban fontos műsorban ott maradjon. Tehát én a karácsonytól elvárnám, hogy elköszönjön attól a közektől, arra való tekintettel, hogy főpolgármesterként nem lesz rá ideje. Sajnálni fogom, de az egy olyan dolog, uh, nem, hogy elvárnám, ez egy rossz szó, nem tudok erre mit mondani, tudja? Ami Déri Tibort illeti, ő fog találkozni majd a levelemmel, az átadás átvételnél egy tízrangú skálán az én jelentőségem az egyessel hasonlítható. De mégis egy olyan kötelezettség, amit nekem a másik oldalon ott kell, hogy legyek, és emlékeztetnem kell őt is, Baranyi Kristinát is, Szaniszló Szlósándot, hogy jelenleg érvényben való szerződésünk van, és annak én eleget akarok tenni. Én abból élek nem a szó, fizika, nem a szó anyagi értelmében, hanem a szó fizikai értelmében is, hogy beszélgetek. Nekem tényleg lételem ez, kicsit aggodalomra ad okot, majd meg fogom találni a jövőre is, hogy mi legyen, erről majd lesz szó közöttünk később. Én ebben, ez nekem most tragédia, ami van. És őszintén sajnálom, hogy ez az önkormányzati választás lehetőséget adott, bár volt már hasonló, a Palkovics interjúhoz, vagy a Palkovics írászos Csuhay Ildikónak pedig egy tízes kállán tízesre gratulálok, de én ilyen törpeméretű akadémikust még életemben nem láttam könyörgöm, miért kell tehát szé... utolsó mondat aztán ő jön, én, én egy az egyben vagyok a Woody Allen. annyira felnézek a Marlon Brando, hogy nem akarok vele megismerkedni de a kibabrált életben én abból élek, hogy megismerkedem emberekkel miért kell mindenkiben csalódnom? Egy Hamas a mondatot eszembe ismertessen a meg vele azt mondta, hogy az időt elvesztegettem hogy ezt az ijesztő tájékozot a lényegtelemben. <gül> nem fogom megjegyezni, mert nem vagyok rá alkalmas, de a szelleme itt van bennem. Evel eddig tisztában voltam, csak ennyire szépen és okosan nem tudtam volna kifejezni magam. De ez azt jelenti, hogy ön tökéletesen értette azt, amit mondtam. Abszolút. Mert hát nagyon köszönöm, a, nyilván a, a, egyik nekem a téntekeként mindenképpen készen állgatom, bívódásait Európáról és az életről. Nem maradunk, nem maradunk riportalani és nem maradunk téma nélkül. Olyan embereket fogunk elveszteni, akiket egyébként részint a népsodart el, más pedig egyébként is alkalmatlanok lettek volna rá. Baranyi Krisztinát nem feltétlenül fogjuk ilyen értelemben elveszteni, bár ezekkel a mondataival inkább a sírját ássa sajátját. Én értem azt, hogy a bácskait is bele kell temetni, de arra a bíróságban ott. Igen. Így van, mert abban a pillanatban tegnap látva a koncegrábort és Lengyel Idigót, akik ezeket teljes mercedes ünnepelték, hát akkor azt éreztem, hogy azért ezek már igazán ilyen békás mondatok, vagy koncés, vagy nem tudom, hogy... Nézze nekem is az érzésem. az érzésem, néha nem is értem, hogy engem miért visel az ATV. Köszönöm, hogy hívott. nulla és 0636771161. ötve hiszem, hogy ennyi mondandójuk van. Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Hát ez a Pakovics történetről az jutott eszembe, hogy egy ideális alatvaló, bárkinek lehet az alatvalója ilyen hozzáállással. Nem, nem, nem. Ez a, ez a kisember. Ebben egyébként nagyjából azt mondtam, amit Ön. Jó reggelt elemi félelem, elemi félelem. Ezt hogy a Palkovicsnak a felesége a két gyerekkel, hogy hogy vajon ők, hogy vajon ők, ne de érti, a papcsák vécéje jut az eszembe, tehát tényleg a papcsák vécének mindig az jut az eszembe, én sosem tudom, hogy igaz-e vagy sem, én ugye sokszor voltam a Lukás György lakásában, mert ott voltak a szemináriumok, és akkor azt mesélték, hogy Moszkvában azért maradt életben, mert kicsi volt a lakása, szóval hogy most hogyan szerelt be is és adott egyébként no, az óvodának... Persze, persze, persze, de... de, de, de ez a törpe, ez mi küldte mink mink el a CEU-t? Mi abban a kis lakásban már hetek óta? Elképzelhető, hogy hogy, hogy már uh, elveszti a diózaik képességét. Nem, hát nézd, igazán az lenne érdekes, de hát ez már egy játékfilm, ahogy látják, hogy a Palkovics is nem tud bemenni a minisztériumba, mert minden nap összeszomagol, aztán meg másnak kipakol. De, de, de tényleg, hát, de, most, de hogy jövek én ahhoz, hogy én ebbe belelássak? Megmondom önnek őszintén, ez a történet rosszabb, mint a borkai. Hát nem tudom. Nem, én, nem lehet történeteket összehasonlítani, de a pitián erséget. Én, együtt, én a borke nem tudok érezni, a a. A A igen. A vele meg együtt tudok érezni valamilyen szinten. Mert? Mert, mert, mert, mert én szerintem az előnyfélelem, ez itt eléggé erőse, Sokkal erősebb, mint amilyen volt 2010-ben, amikor ugye csak volt egy ilyen, egy ilyen meglepetésszerű átrendezés. Uh, és hát ez például egy barányi is uh, uh, okozója, aki, akiben a paranója olyan mértékben elolalkozott, hogy ezt nem is hiszem, hogy valaha uh, túl tudja élni. Szóval nem is... az egyik tábor vérszemet kap, a másik meg menekülőre fogja és beszadik. hát azért talán mind a kettőnek valami hát, gátat kéne szabni, nem? Hát jó volna, igen, ebben igaza van egyébként. Szóval, és potenciálisan egyébként benne egyébként volt a, az egész országban ez, de hogy eztán ez létre is jöjjön és mi több van ez, attól, hogy egymással nem beszélünk? Nem, tehát nem. Akkor nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ne. Azért ne legyünk, tehát azért demagogok ne legyünk. Ez nem azért van, mert egymással nem beszélünk, ez azért van, mert a Palkovics eddig azt hitte, hogy az, amit ő se tart normálisnak, az hosszú távon lesz fenntartható. Hogy ő szívesen, hogy ő szívesen fizetne többet. Hát figyelnek, iyeet, iyeet, iyeet, daddog, ez nem, ez nem, nem, nem jut szóhoz. És amennyiben ön rokon szenvezik a palkovicsal erről egyáltalán nem beszélem le. De belőlem elnézést, ez egy hasonlat volt. Schwab még nem váltott ki, rokon szenved. reggel. Jó reggel, pont erről akarok beszélni, hogy ez elsiklottunk emellett. Bármi, Én most többet fizetek, mint előtte. Tehát, hogy van ez? Nem, hogy érti, többet fizet előtte, mint nem? nem hát, úgyhogy e, valószínű, hogy az átlag, akik ott bérelnek lakást, vagy akármit, ők kevesebbet fizetett, és ezáltal most úgy gondolta, hogy ő most többet szeretne fizetni. És erre az önkormányzati választástól jött rá? Így van, így van, pontosan mm -hmm nézzék, akkor maradjunk abban, hogy legyen minden nap önkormányzati választás, mert akkor itt mindenki megvilágosodik másokkal. Ön is. Ön is egy potenciális Palkovics, csak szeretném önnek s mondani. Ugye, ez egy régi történet, hogy a feleségem kérdezte, hogy miért váltunk el, és mondtam neki, hogy mindenkinek van egy nagyszerű és egy kiszerű éne. Énye, te mindig az utóbbit hoztad elő belőlem. Jó reggelt! Jó reggelt! A civil Rádióról szeretnék szólni. Azt szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy csak interneten lesz elérhető. Így a nyugdíjasok, akik ugye nem interneteznek meg a az autós hallgatók, ezek tűnnek majd el. Hát ezzel óvatosan, mert egyrészt van internetes autórádió, másrészt a nyugdíjas az nem azonos azzal, hogy ne, ne lenne internetje. <totot> Első fele igaz, a másik fele mármint, hogy egy ideig talán lesz fogható interneten, hogy ez a, ez a civil rádió mennyire képes, és kívánom, hogy maradjon fenn tartósan az interneten. Ezt majd tapasztalni fogják, de az, hogy önök hogyan viszonyulnak az internethez belét, vagy onnan szerzik be az ismereteiket rádióból, rádióbész, vagy bármi, ami eddig is úgy működött, ez önökön múlik. Egy nyugdíjas nem azzal azonos, mint aki nincs, nincs internetje. Én sok nyugdíjas ismerek, ugye vannak olyan zsidó, vannak zsidó barátai, sok nyugdíjas ismerek, akiknek van internetje. Onnan már csak egy lépés, hogy hallgatni is lehet rajta. A rokon szemét köszönöm, és átadom. 06148909999 és 0636771161. Ez a különböző, hogy egy bán karácsonybeszélgetést nem tudok prezentálni, miközben egy részvevője már volna. 06148909999 és egy nehezen hiszem, hogy nincs mondandójuk. Ha azt mondják, hogy túlságosan erőszakos vagyok, és nagyon rányom a műsora a igyekszem magam korlátozni. De akkor kezdjék ezzel! Volna, hogy mennyire lesz más az utazás, hogy mennyire más az utazás előtti várakozás, hogy mennyi, hogy fog telni, vagy milyen gondolatai lesznek december 20-ai dátum ismeretében a, a pihenés alatt. De mit nevezünk pns ne? A francia utazást. Ez nem francia. Az, hát ez most, most lesz. Igen, csak hogy most már ismerjük, hogy december 20-án semmit, semmit. Semmit. Semmit. Uh, én Abszolút ingajáratban vagyok az elme és a normalitás között. Tehát szemben a múltammal, amikor mondjuk a Secret projekt Project idején, amikor elvesztettem a rádiót és mindent elvesztettem, azt hittem, akkor gyakorlatilag majdnem permanensen abnormális voltam. Tehát azt kell, hogy tudja, hogy a lányom abban az életben élt, hogy apa ordít. És egyszer az anyám volt az, aki azt mondta nekem, hogy fiam, meg fogod ölni a lányodat, mert egyszer kiraktam az autóból a Secret Man Project idején nem finoman a kislányomat, mert valami olyan interjúra készültem, aminek a jelentősége tízes skálán egyes volt, ma már tudom, de akkor valamiért azt gondoltam, hogy tízes skálán tízes. Ma már az egészre nem így nézek, de az, hogy az ember a jégszekrényből a trópusokra megy, az megviseli az embert. És közben vannak ezek az egyéb események, a polgármesterek, közben vannak az embereknek a reakciói a polgármesterek kapcsán, és nem nagyon tudok távolságot tartani, és nem kábítószerezem, és nem vagyok alkoholista, aki megiszik egy üveg pálinkát, és automatikusan nem tud azzal foglalkozni, amivel korábban foglalkozott. Biztos ismeri azt az érzést, amikor az ember leütteti magát valamivel, csak azért, hogy ne foglalkozom valamivel, ami kiborítja. Éjjárt is kérdeztem. De két é nem van lett egy felnőtt énem menet közben. A sosem lát, igen. Igen, praktikus. Mindig utáltam, hogy valaki felnőtt, de, de vannak előnyei. Más kérdés? Ebből azt gondolom, hogy azt is tudom már, hogy a lányával utazik, ez lett volna a másik. Hogy... Nem, nem a lányommal utazom. A, nem, akkor a, a Krisztával utazom, Ugyan. és novemberben pedig Önökkel beszélgetek arról, hogy hogyan legyen a folytatás. Nekem nagyon határozott elképzelései vannak. Miközben ajánlatokat már most fogadok a dörre.fialajanos.kukat.gmail.com-ra. Őszintén gratulálok a Csoai Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hová tűnt Horváth Péter? Ezt már a Krista is mondta, de az egyik nap telefonált tegnap vagy tegnap előtt. Tehát ugye nagyon nem tűnt Mert... Bár hiányzik a adásban, mindig szokott jelentkezni, nagyon eltűnt a választások óta. Nem cinkesen mondom, csak úgy megkérdezzem, az a járok fia eltűnt. Itt van. Itt van valahol, nem, nem Telefonált is már egyszer. Ne felejtsék el, hogy november 4-én nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt, majd két hetenként folyamatosan a belépés dítalon, és szerintem ott személyesen is lehet találkozni a Péterrel, Tehát aki nem miatta megy oda, az... miatta nyugodtan jött. Itt vagy, Péter, most felhívni nem foglak, de ha itt vagy, akkor jelentkezzél. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Segítsen nekem, én arra jól emlékszem a bácskai interjúból, ami a, már a választási eredmények után volt. Hogy jól emlékszem tegnap, hogy ő azt mondta, hogy a gratulált a polgármester asszonynak? Igen, igen. Hát itt, itt van, ha akarja, okay. felolvasom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak a, én így emlékeztem, csak azért, na, azért jó, jó a megerősítés, most csak azért, mert a, a felmerült kérdések kapcsán már, bocs, de az én számomra egy önleleplezés, hogyha miután gratulálok az eredményhez a nyertesnek, megtámadom az eredményt. Atmég de nem már ő támadta, elnézést. Felkétel... ezt honnan tudjuk, hogy ő támadta meg? A munkáspárt hát... az, a, az a bácskai? Ma elmondta a műsorban, hogy nem ő támadta meg, ezek szerint ő, ön azt mondja, hogy hazudott. Hát... Ö... Álljunk meg itt. 4 8 kor okay. itt nyilatkozott 7 és 7 között, amikor azt mondta, hogy nekihez nincs köze. Ön most ezzel azt mondta, hogy hazudott. Hát... Ö... Tudja mit, igen. Oké, okay, de akkor nekem miért hiszel bármit is? Szeretném önöknek elmondani, Budapestet elvesztette Orbán Viktort. Miközben... Csatát vesztett, háborút nyert. Ömböl Orbán Viktor szól. Jó reggelt. Jó reggelt. este volt egy jó érzés, ami azóta múl, múlni látszik is. Nagyon szomorú. Figyelj, figy figy figyelj Géza, az egyetlen egy dolog miatt van. Azért, mert olyan jelenségekre figyelsz, amire ha nem figyelnél, akkor őrülhetnél. Na jó, de hát ezek a jelenségek ugyanúgy meghatározzák, mint az előzők, amik a rossz kezelnek Nem feltétlenül. Nem az, feltétlenül. Az, hogy Karácsony Gergely, ahogy viselkedik, nem csak most itt, hanem egyébként. Nem viselkedett másféleképpen korábban sem. Hát, na jó, hát akkor az, már, az még rosszabb. Hinni akarunk benne, ahogyan te én is, ahogy hinni akartam a Momentumban, majd az első adandó alkalommal Déri Tibornál elvesztettem. Az, hogy itt nem volt ma, abból nem adódik az, hogy elvesztettem a karácsonyt. A tarlós díszpolgára nevezése az fájdalmas, mert abban semmi gond, de abban talán még bárni kellett volna egy kicsit. Ne feledjük, hogy annak idén a rendszerváltás után ezek az események mennyi idővel következtek be, és aztán milyen vihart kavartak. Most ugye ez úgy vonul be a történelemben, mint a békecsinálás, és emlékezzünk, hogy ez a békecsinálás hogyan működött zuglóban. Hát pontosan, nem azért, nem azért az... Hát, bocsánat, nem az, a megilyen a ilek. Szerintem nem, azért, nem, nem tudok a saját nem szélni, mint ugye Tamásra szevasztom. Nem azért szavaztak szerintem a, a Karácsony Gergőre az emberek, hogy békét csináljon, hanem azért, csináljon valamit ebbe a városban. Az az, az az jó pofisága, hogy ő mindig békét akar, zúglóban semmit nem csinálta, ahogy egy van. Ott lakott áll, a barátnőm, ott lakik mai napig, volt bár. egy dolog a legyen és ez úgy mondom neked, hogy magamra is vonatkozik. Van-e egy hangulat? az emberek zöme ritkán mondja edzőként azt, hogy fáj a dereka, amikor dobálni akarják őt. Akkor a játékosok dobálják, és örül. Mi itt nem akarjuk elvenni, vagy élegábbis biztos Karácsony Gergely örömét. Én csak azt mondom, hogy lehalkítanám a Karácsony gergeit válukra bevőt, hogy várjanak ezzel még egy kicsit. De ezzel olyan mértékben vagyok antipatikus, hogy alapvetően azt mondják, hogy én a másik tábor embere vagyok, holott azt mondom, hogy bizonyos mértéken felül az érzelmek rossz tanácsadók, és ez a saját példámból adódva Tegnap Karácsony előadó azt mondta, talán jól érzem szó szerint, hogy, hogy, hogy, hogy neki tudja, hogy meg kell szolgálni ezt a bizalmat. Egyébként úgy látom, hogy ő is csak az eufóriában nem, van. Nem, nem többen vannak, akik azt akarják, ami most van, mint te megint. Én meg azt szeretném, a tényleg megszolgálni ezt a bizalmat, mert van mit. Van rá esély. A panaszunk, az ez most még kevés. Kívánom, hogy maradjon is az. Nekem egy dolgom van az árbóckos kosárból jelenteni. Azt meg megteszem. Az, hogy önök ezt figyelembe veszik-e, vagy sem... Adott esetben egyet értenek-e vele vagy sem, az teljes mértékben önökre van bízva. Arra én, ha hatással akarok lenni, akkor sem egy. Tudom, mert megpróbáltam. Ezért fantasztikus dolog a civil a pályán sikere, hiszen ott általában... Négy emberrel küzdök úgy, hogy ők inkább képeznek egységet, mint hogy valaki képezne egységet velem. Ezzel együtt az egyik legnézettebb műsor az ATV-nek. Gratulálok hozzá az ATV-nek és a szerkesztőnek. 06148909999 és 0636771161. Köszönöm, hogy végül így mégiscsak megpróbálták elmondani, amit gondolnak. Tudom, én jelentős tényező vagyok az akadályozásban, de ezzel együtt megpróbálták. Aki most még akar, az próbálkozzon. 06148909999 és 0636771161 a jövő héten legközelebb élő lebonyolítású Kejfej Jancsi, Sütört Alam. Azt írja valaki, hogy a rádióadás szakadozik, az internet eltűnt. Jó reggelt. Jó reggat, ugyanezért telefonáltam volna, hogy össze-vissza szól a rádió, elhalkul, aztán ismétlés jön benne, szóval kicsit össze van. Köszönöm szépen! Köszönöm! Adam Hallod. Öreget! Én vagyok az, aki páros frekvenciákat nem tud hallgatni, emiatt interneten hallgatom, tökéletesen a rádió az interneten, semmi probléma. Akkor úgy látszik, többféle internet szolgáltató És ha már telefonáltak, akkor egyébként van hozzátenni valója, vagy elvenni valója abból, ami elhangzott? Szerintem egyrészt megint fantasztikus volt ez a péntek, tehát uh, uh, hihetetlen formát tud futni pénteken. Az, hogy a karácsony nem ér rá, szerintem másnap, amikor beiktatják az halál normális, hogy levegőtlenül nincs ideje. Tehát, az, hogy nem ezzel kapcsolatosan, az kevésbé elegáns, de simán megérte. Én is értem, ön tehát az feltételez, hogy a jövő hétre előkerül. Teljesen biztos, hogy ebben. Legyen így. Mm. Ádám, tudjuk, hogy most például mitől nem működik? De de ketten is mondják, hogy úgy, dadog, hát figyelj, két embert ne tekintsünk már annak, hogy nincs. Jó legőtt. Jó legőtt, Sárker. Hát tegnap műsorral kapcsolatban Persze. Amikor tegnap betelefonált a Varga Géza, és aggódott még amiatt, hogy vajon ma a Karácsony Szeretel a műsorban, hogy nem, akkor ő említette, hogy korábban a reggel küldött két esemést. Az egyiket a Karácsony ennek a másikat, ha jól értettem, Mencer a második. Igen, igen, igen. Ige. Azt megtudhatnám, hogy a Mencer úrnak milyen apropó volt? Majdnem barátok voltunk. Ja... Ja, de akkor nem függött össze a Nem, nem. Annyiban összefüggött, hogy azon a reggelen úgy döntöttem, hogy mind a kettejüknek küldök, a karácsonynak egy kicsit korán, a menszerrel meg nagyon régen nem beszéltem, és ennek én különböző okait látom, és tegnap megint úgy gondoltam, hogy akkor ennek legyen vége. Veszem a telefont, és ajánlok neki egy találkozót, és estére el elő is került. Ja, jó. Akkor jó, akkor csak időbeli egybeesés volt, hogy... Abszolút. Vagy, teljes mértékben. Jó. Jó, jó, jó, mert e nem tudtam összerakni. De igaz hogy... igaza volt, én nem, én nem fűztem hozzá a magyarázatot. Ő meg figyelt. Egy hallgatónál mindig nagy gond, ha oda <gül> Az lehetséges. Igen, a másik történet, amit tegnap a polgármesterekkel folytatott beszél, mert utólag hallgattam csak meg a műsort. Igen. Egész, a, egyrészt a bácskai úrnak én üzenném, hogy a tekintetben, hogy ő hogy szerepelt a, a Kejfejancsiban, semmi kidetni való nincsen, mert szerintem az lehet, hogy ő nem egy bőbeszédű ember, de amit mond, az mindig tiszta, világos és, és korrekt volt, szerintem. A, ugyanezt mondjuk az Ugi ne nehezen tudnám elmondani, mert az nagyon érdekes volt, amit tegnap, tegnap beszéltek, és látszik, hogy hát ő nem csak hogy szelektív memóriájú, szelektív autonómiájú, de szelektív morálú ember is. Tehát az, amikor ő a 19 Kelet kapcsán kamu jelöltekről beszélt, Hát, hogy nem szakadt rá az ég, az nagyon meglepett, mert a 14-es választáson ő azért tudott nyerni, mert kamu jelöltként elindították a Mester Lászút. Idén nem jött be a kamu történet, mert ez az Agóra című csapat, ami teljesen világos, és a kerületben köztudott volt, hogy, hogy a fideszesek indították el és szerintem, ha összevetnék, az ajánlóíveket kiderülne. Jó, de ne felejtsen, hogy nem lehet egybevetni 14-et, 19-el, tehát azért a politikai hangulat egészen más. Arról nem beszélve, hát, hogy önmagában uh, én... Tudomásul eszem, hogy ön így beszél, én azt mondom, hogy az a lojalitási küzdelem, amit ilyenkor a polgármesterek folytatnak, az például belőlem rokonszembet vált ki, mert hogy tudom, hogy milyen tépelődés van bennük, és hogy egyáltalán eljutnak annak a határáig, ami egyébként messze nem ott van, mint ahol ön szeretné, és ezt én szintén megértem. Én a kettő közötti távolságot próbálom csökkenteni azzal a sikerrel, amit ön tapasztalt tegnap. Még egyszer a mai, a mai műsornak és az egész önkormányzati választásnak hihetetlen tanúsága, hogy nem, nem biztos, hogy a mai nap nem az, hogy Orbán Viktor csatát vesztett és háborút nyert. Tehát az ország megosztása az olyan mértékben sikerült, hogy arra szavak nincsenek. Ez így van. Ez így van. Na most egy Ez polgármester, hogyha nem független jelölt, akkor a kerületénk és a családján kívül iszonyatosan kötődik a pártjához. Nekem ilyen, ilyen, ilyen dolgok, én nem tartozom párthoz. És senkihez sem tartozom. Tartozom a lányomhoz, a barátnőmhez, önhöz is tartozom, mert most önhöz, önnel beszélgetek, de, de ezek ilyen kötődések. Van egyéb kötődés? Igen, de, de az meg azért furcsa volt, hogy az internet úr azt említette, hogy rácsodálkozott praktikusan arra, hogy sokkal kevésbé a jelöltről, mint pártról szólt ez a szavazás. Na most ezt úton útféle minden elendő megmondta, hogy Budapesten és a nagyvárosokban az önkormányzati választás Figyelj, azért a saját ügyeit tekintve csak én kérdezem öntől, hogy fontos és ön számára pontosan ismert ügyben ön sosem szemvezett farkasvakságban? Dehogy nem. Hát ez, erről Dehogy. van szó. Jó, jó, biztos, hogy erről van szó, egyébként előzetesen nekem a három polgármester közül meggyőződésem volt, hogy a Wintermantelt az a jelölt, aki nyert, az nem tudhatja megverni. Különösen amikor két alkalommal szerepelt önnél a műsorban, hát annak alapján megszemenőkig az a megjegyződésem, hogy esélytelen. De most a gondoljál, el, mi, el, milyen érzés Déri Tibornak nekem SMS-t írni, és Déri Tibor nem tudom, hogy ugyanannyira elfoglalt -e, mint Karácsony Gergely, de nem válaszolt az elmúlt közel 24 óra alatt. Ja, hát elényként e, e, e, e, e, nem mondok semmit. Jó, én, eb én ebben élem az életemet, és egyebek közt a honpola abban szenved, hogy azt mondja, hogy neki is helye lehetne az életemben, miközben egyfolytában a karácsony visszahívását várom. Tehát tényleg van bennem valami abnormális, és ez azért van, mert a munkámat magasabb polcra helyeztem a saját életemnél. Igen, és ez nem jó. Ezen változtatni kell, mert... Ez, egyfolytában ez ezt teszem. Egy jó, folyában. ez mindenkiben benne van, hogy ez a rohadt megosztottság, ami... Nem, a, ami én a fél, munkáról beszélek. Én a munkában azt tapasztaltam, hogy én a munkában tényleg meg tudom valósítani magamat. Az életemben is megvalósítottam magam, de a munkámban tudtam röpülni, amíg a munkámon kívül nem tudtam röpülni. A munkámban nagy farkú voltam, a munkámon kívül nem vagyok nagy farkú. Hát hogy ne akarna az ember mindig dolgozni? Jó, jó hát jó. Jó, ez mondjuk jogos. Hát ez az. Bárki? Még? E-mail arról, hogy szakadozik az adás, mert az Ádám azt mondja, hogy de hát szól, de van, akinél szakadozik, szóval, hogy itt hogy van. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Főnök úr! Azt, mondom, hogy mindketten azt én rosszul gondolom, hogy most az is bebizonyosodott, hogy a Kubatov listával kizárólag nem tud nyerni a Fidesz, nem több kell. Valami bebizonyosodott, de hogy ez, azt nem tudom. Az bebizonyosodott, hogy Kubatov Gábor a múltkor sikerült beszélni, most meg nem. De őt se fogom keresni egy hamar. Jó reggelt! Jó reggelt! A tévedésemet szeretném kiigazítani. Én azt kellett volna mondanom, hogy azon nyugdíjasok, akik nem interneteznek, hát rosszul fejeztek de ki ne, de, de, de, de nem fejezte ki magát rosszul, jól fejeztek ki magát, és az a dolog lényege, hogyha akar hallgatni adott esetben, akkor meg interneten meg lehet próbálni. Hát igen, csak a, az olyan nyugdíjasok, akiknek nincs türelme megtanulni, netezni, hát azokat rá kéne venni, hogy netezzenek. Jó, figyelj, csak miattam nem muszáj megtanulni. Ha, ha nélkül vannak akkor jó reggelt! Viszont hallásra. Igen, csak... Viszont hallásra. Csak közben valaki telefonált, lett hogy őt nyomtam ki elnézést. Ez a kinyomni erről, nekem mindig a mit teszel, hogy teszem, ezt törlöm. Na, így most már azért pofásabb, hogy telefonálnak. Szegény Palko is jól megúszta az önök telefonjaiból. Jó reggelt! Jó, Jó reggelt. reggelt, nem én telefonáltam az elő, én csak annyit akartam még mondani, Ugye. hogy az adás tényleg néha így elhalkul az FMN, aztán visszajön, mint egy tíz másodpercre. Hallod, Ádám? Jó. Igen, csak... tehát a... korábban a Filos Rádiónál is láttam, hallottam, milyen. Ez ilyen taktika. Mi magunkra húzzuk a hallgatókat. Sose fejtem, hogy a ránk Júli egyszer azt mondta, talán úgy, hogy beszéljünk hangosabban, és arra gondoltam, hogy akkor kiállok a kábintére, ordítok, és akkor végül Budapestről is hallanak. De lehet, hogy nem ő mondta, nem akartam megbántani. Például megnyertem önöket a műsorommal, a műsorommal meg elvesztettem a ránk Júli És ilyenből van még egy pár, pedig nem akartam volna. De sikerült. Hatékonyan működöm. 9 óra 12, még van 3 perc. Jó reggelt! Jó reggelt Interneten, mobiltelefonon hallgatom az adást, és ott szakadozik, de minden más adónál is szakadozik ebbe az esetbe. Tehát ez nem az önök adójának a problémája. Köszönöm azt szépen. szeretném... Igen? Még, még azt szeretném mondani, a kapcsolatban. olyan mucsa az egész. Az. Mind a két oldal. Mind a két nem, oldal. Nem a két oldal mi. Mi, nincs két oldal. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, hát Mi, mi, mi vagyunk, mi, igen. Mi, mi, igen. Mi. Ez olyan, a magyar focivállogató... Ne ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, nem kell a focihoz menni. Tehát, e, e, értettem, amit mond. Nem kell, nem kell a, jó, a jó példa után, bár Mucsa az itt idézőjelben van, nem kell egy másikat választani, nem kell úgy viselkedni, mint egy időként én szoktam. Pontosan kifejezem magam, majd mondok valami vadbaromságot. Mert azt gondolom, hogy az a jó. Egy telefon még belefőd. Ha rövid, akkor kettő is. Köszönöm, hogy nem hagytak magamra. Ezekben a pillanatokban egyébként Piko András hallgathatják a klubrádióban. Hazafelé menetén is őt fogom hallgatni, valószínűleg. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem a tüzet akarom szíteni, de nálam minden, a rádió minden tökéletesen. Szóval... Ez, tudja, mit, ha ezzel a tüzel szintje, akkor jól csinálja. Viszont hallásra. Na, még egy telefon belefér. Persze, vagy a legvégén. Jó reggelt! Jó reggelt, nem tudtam hallgatni, volt a karácsony? Nem. Oh, oh, oh. köszönöm, minden jó. Viszont. Mi az az egy mondat, hogy Fiala János vagyok, jó reggelt, kívánok, ma ismétléseket fognak hallani, a legközelebbi élőadással csütörtökön találkozhatnak. Ez így jó? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, és a civil uh, karabban majd már. Ja. Igen, köszönöm szépen. Gyönyörű idő van, és általában ez a jövő héten is így lesz, szóval ez most kilím katasztrófa, vagy nem, ez nem tudok hozzá szólni. Amikor annak idén elutaztam Jemenbe, akkor is ilyen idő volt, sőt ennél még melegebb volt, ugyanilyenkor, sőt az, egy... De az október legvégén volt. Egy telefon még belefér, vagy elköszönök, de nagyon jól viselkedtek, nagyon szépen köszönöm, kijöttek a hallgatásból. Fontos az aktivitások, és akkor is fontos lesz majd, amikor különböző lehetőségeket fogok kínálni, illetve kérdezni fogom Önöket a jövőt illetően, amellyel kapcsolatban azért mire eljutunk oda, addigra én is okosabb leszek, és addigra már tiszta lesz, hogy miben kérem a segítségüket. Ha kérem. Rossz éjszakán volt, de a reggelemet megédesítették önök, meg hát ez a rengeteg farokság, amiről beszéltem. Jó reggat! Jó reggat! Jó reggat! Jó Szabad A hangpont n indítottak egy petíciót a civil rádióért. Erről hallott már? Nem. Vagy tud róla? Nem, de érti... Ez petíció a Média Szabadságért a rádió, a civil rádiónak az alapján, ami történt ott, befelegzett. Tehát ez 11-es. Hát, es. ha egy ilyen petíció nincs, azért nincs, nincs, semmi, nem azért Semmi. Nem. Nulla. Semmi. Ha hát most kimennek százezren az utcára, de akkor tudnék nekik javasolni ennél fontosabb dolgot is, vagy lennének még társ témáim? De ha százezer ember, az ugye elgondolkodhatná a hatóságot arról, hogy mindent jól csináltak-e, illetve könnyen lehetséges, hogy aki egyébként tájékoztathatná a hatóságot arról, hogy másféleképpen is lehetne dönteni, az megkérdeznék tudjuk, hogy hirtelen nem látnak-e valahol egy joghézagot. Értem. Igen. Igen, örülök, hogy érti Akkor legalább ennyivel beszélünk. beszélünk. dörö.fi aljanos kukat gmail.com Viszont hallásra. Egy kis nyugalom civil rádió fm98